jesëm juve jet 72 minuta është ora në këto momente zgjouni njerëz ka nga ata që na shkruajnë mesazhe na thon nuk zgjohemi do të pa pa ju dëgjuar ju zërin ja pra savona dëgjuat ja kemi ne sa mund të juës radioi kombëtar i klubit them në valët e 100.4 apo çfarëdo lloj frekuence që dedetin tuaj. Mirëmëngjes Shqipëri e dashur. Zgjoni, besojmë që koha sot ka qenë favorin ton, në favorin tonë në çfarëdo lloj vendi, nuk e di. Oh, koha ka qenë mirë dy ditët e fundit të paktën, edhe oh, dhe fundjavën shqyyrë e kanë shijuar besoj shumica e shqiptarëve sepse kam parë shumë njerëz nëpër rrugë që kanë dalë shëtitje. Është vështirë, vështir. është vërtet. Gjithsesi është pak e vështirë kur zgjohesh në mëngjes, ndoshta uh, sa të rregullohet temperatura e trupit, po të shëntsi ka iftotit, shënë si i ftohtë, të ççi ka motin. Është tipike, sa tipike është që për ne për shembull që zgjohemi çdo ditë në orën 6 dhe kur vjen ashtu na djela timi të mjeshtre thua, o oh, do shtriqem pak dorë, edhe pak, edhe pak, domethënë dhe pastaj kur çhap syt, sheforën, ora është 6. He, nuk kam mundsi, dua të hey. flet, dua të fle. Ja, Altinto ndodh këtu ty? Asnjë. Wow. <laughs> dhe ti kur zgjohesh në orën 10? Në fundjavë? I fiong, ara, gjasht, që, <laughs> okay, e 10 minuta për para takimi Pra prap 6-7 <laughs> <laughs> Mirë gjithes ti njerës Mirë më njës ju përpishurin që t'jeni në ko Ora sa përshkoj për sëri 7-4 minuta uh. Ne dodi themi mirë më njës njerë i tjetrit uh, Në formën më të mirë të mundshme Me muzikën më të mirë Qardokimi të një suada Nama musikë për më njëmë Të që më zazë Me zazë zaz. A të her altin, kënga e parjë dhëtë luëm sotër Ke vendre Ke zaz. vendre zazë Ke vendre Gjë l'odasë De të një la më de l'otë Por eme le tëmë ki pasë Dans të të shë ke jë fe La rage e l'amor s'embrasë Ke so mjenu, no, ke so vëtë La vi në depasë Ke vendre, ke vendre Je écris mon chemin sans penser, sans penser. Où décadera? Dans mes choix, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments, au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenons soin de chaque Nous attend un peu plus tard l'éche par le monde instant me guérit puisque tout cela est bien trop court j'aimerais jusqu'à mon dernier jour jusqu'à mon dernier souffle de vie qu'elle vendra qu'elle vendra jusqu'où j'irai j'en sais rien s'y penser s'y penser son sera demain Si me pierdo, es que ya me he encontrado Y se te debo ada, do ke kuptoj pse më dukesh sikur je larë. Po. Es una afër të kampo dëgjuesit. <laughs> Mirë, ëm um, kjo kjo fundjavë kur e mendon, ka qen ka qenë goxhja e ngarkuar. Ka qenë ngarkuar me lajme, ka qenë ngarkuar ëm um, ndoshta me me aktivitetet tuaja se normalisht njerzit planifikojnë që të bëjnë diçka ndryshe në fundjavë ose përpiqen të japin një tjetër ritëm vetes uh, <laughs> me protesta <laughs> me protesta ose jo megjithatë uh, si është këvona protestes e çfarë do bëjmë të fundjavë shkojmë në proteste e, protest. shkjep... <laughs> ashtu ashtu në fakt ashtu jo, në fakt duket sikur uh, nuk është për të dalur ose për të bërë sigurisht kjo fakt. është me nota me nota humori pa. por uh, fundjava u mbajt me datë 16 me datë mm -hmm. 17 kishin pavarësinë e Kosovës patjetër urim e Kosovës Uri për çfarë. Urime, shumë urime dhe një shtet që ka ka vuajtur shumë dhe i është dashur një rrugë e gjatë, siç e dimë të gjithë në shqiptarët. Mm -hmm. Ana mban botës që Kosova ka dash ka da, ka dashur të heqësh dash të heqë Dheri sa të vinë këtë dhënë e pavarësisë Gjisesi, për sëri, uh, ka një loj uh, lufte Dershë sa të realizohet aji stabilizimi i plot Absolutist. I Kosovës E dhe këture diskutimeve të kove të fundit Lufta në thonjë za Me gjitha të, ne imi shumë të lundur Që djegimi pahër postime pa fund mm. uh, uh, Kosovare duke festuar Personajët no. të njohër duke, duke nëzjerë fotë dhe strefi, të tëre Era i strefi, rita ora po, Diplo Gjithashtu, edhe diploma vërtet, edhe diploma po, gjithashtu më vajzat e Kosovës po bëjnë nami në botë. Ishte e madhështime. Me diploma sidomos e ke vënë këy diploma i pëlqejnë këto këto <laughs> çika to tona shqiptare. <laughs> ashtu ka thënë në fakt e diploma. Por uh, gjithsesi për mua Fundjava ka thënë qen e thjesht, mm -hmm. modeste, gjithkohën me sët nga portalet për të përse si shkon situata. <laughs> <laughs> jo vetë me datë 16 dit, po edhe me 17, që farin një gjarë i shkanë ndodhur. <laughs> uh, sepse dhëtë fillon të një javere. Ja, si që jemi sot, datë atë <laughs> 16. <laughs> Êshtë e pamundur të shkëput të shqoft edhe një dit nga përdiqëmëria e lajmeve kur punon në media. <laughs> të premë të në faktë uh... Ishim në teatr? Po Një super shfaqe Shfaqe shumë, shumë, shumë si do i <laughs> e bukër <shumë? laughs> <laughs> E shumë? E vërtetur Su i pëse të pëllqe e oaj shumë, a e o shfaqe? Po se pëse ishte shumë rallë është uh, tipike një familje madhe me tre vajza që duket sikur në pamje të parë janë të gjitha të rregulluara por në fakt nuk është asnjëra. Mm -hmm. Edhe pse me familje, sepse si secila ka problemet e saj. Paka shumë ndoshta mund të jetë si një ëh uh, si një përqasje e për të bërë diçka të ngjashme me tre motrat, më kujtohet të Chehovit, të Anton Chehovit, fakti mm -hmm. paka shumë, shumë tregon jetën e tre motrave që jetojnë në fshat në provincë dhe janë të paknaqshme me jetën e tyre aty. Enita me njëta një filozofishte por një cast shumë i mirë aktorësh një shumë i mirë casti do të thjet atë po mendoja që ishë kur mbrava një shfaqje që ndron një regjisor shumë i mirë, mm. suksesi është i garantuar. Në fakt është po, është në formë se... shumë e mirë edhe juaj, edhe juaja dëgjues, që uh, nëse keni dëshirë të shkoni të shikoni një një vepër të mirë teatrale, ne ju sugjerojmë patjetër gjithmonë. Pa, po, Artur Bina është kamiden nga entja në të diel ose nga e premtja në të diel. Besoj. Dhe zakonisht kur janë shfaqje të repertorit të teatrit, uh, bileta nuk është më shumë se 300 lekë. Mhm. Mm kur janë projekte private Êh, është 500, por që nuk kushton. Gjithsesi, edhe në rast të paguam 50 lekë. A jeste në kinema apo jo? Kinema ndonjëherë është kompakt më shtrenjt, por vërtet aty aty domethënë. Gjithsesi, një një formë mirë për të kulturuar një pasdite dhe, dhe, dhe për të bërë diçka ndryshe. Jo vetëm për të kulturuar, në fakt teatri është, nuk e di, është për mendimin tim më, më these kultura është edhe edukatë. Në është edukon shpirtin me me art, është është një gjë shumë e veçantë, sidomos me teatrin që e lidh të gjithë eksperiencën e, e, e Dramës apo të shfajgjës në një kontakt të drejt për drejt me spektatorin Sëpse e ke shpare prana të kupton Emocionet i merë reale dhe në ko reale uh, Jo më kotë ka dale dhe slogani tashmë që e dim të gjith e ja në teater Pa pra Po Duet e kaluam këtë fazën e protestës, kthehemi pak te shtuna. Kalojm te ke shtuna më sakt. Te shtunën e ndërçave, e ndërçava vetën duke parë të gjithë këto videot që ishin live gjat protestës live, gjat deklaratave uh -huh. dhe kishte disa momente që nuk e di, do të thënë ishin epike. Mendova që duhet t'i ndaja me ju me së... patjetër. Po ja për shembull përpara ndërkohë që sa kishte mbaruar protesta, Lulzim Basha do dilte në një deklaratë, uh -huh. edhe uh, nga turma tha, uh, përpara turmës tha, në fakt nuk kishte uh, e folura e lulit po ishte e njerësave e njeri t prej atyre ne ne qe diguam u diguam u diguam po edhe ndërkohë qe ai thoshte në fakt sot Rama nuk është kryeminist edhe u dëgjui njëri nga turma lui venit lui venit po lui venit se kishte vend ai sekreti apo lui venit se do flasum lui venit me i dent domethënë që lui venit që hap shësë hapu situatë shtoj te i para s'isht nga ato nga ato shprehet Oh, po janë në jetën e përditshme ose tjetër për shembull ishte uh, nuk e di uh, fjalimi i kryetarit të bashkisë në Vlor hmm. kur ka prezantuar Edi Ramën nuk e di thashë se mbriti uh, i mau se dumi në podium ti pas thoi Skënderbeu një herë po Skënderbeu e kemi thënë me kë i madi Edh vi, jo, ja, Edh Virama po si i qoft vetëm detori. Apo si ai i Kore superiu, thfare kimion, kthesht. <laughs> se kishte festuar dhe ai se ç'kishte dhe ai për vjetorin e Edh ai për vjetorin në Vlor. Edhe po bënin shfaqje, fash një kshu nga kto sporti ujit, që është aerobia ujit. Po, në fakt. Sa bukur. Kudo edhe po bënin ka protest vetëm aty është paqe dhe qetësi. Më, më kujtuam koha e Enverit, gjithë tribuna aty të gjithë të ulur kshu rresht sinqor atë partisë punës së Shqipërisë. Në faktina në Kin Bunsense avant komunist janë ata. Në Korenë e Veriut, në Korenë e Veriut, në Korenë e Veriut, ku të gjithë janë të lumtur. Po. Sa më kujtohet ai filmi që the dyqanet ishin prej plastike, e ke parasysh kur shkuan ata në Korenë e Veriut dy djem që do bënin. Është një film në fakt që imiton imiton liderin e Koreseve së Veriut. Me James Franco. Kështu që pati ë kishte edhe situata të ndryshme një deputet që nuk kishte folur asnjë herë që flisni në mikrofon e vetë nuk dinin se ç'të dita <laughs> po, ke? sinqerisht. Edhe ë, siç ka thënë lideri, domethënë vazhdonin me këtë uh... liderin? Po, lideri për liderin e partisë së tyre, sepse po, ha, dinin okay. nga të dyja palët. Po. Uh -huh. Po. ë uh... Po doktori ishte apo jo? Si si Sigurisht që ishte. Ishte, ë. Sigurisht që ishte dhe kësaj radhe në fakt pati një rol më më dominues? Më dominues se herët e tjera. Se ka qenë ai kandid, kanë dhënë një gjogjanë prapavij ë, kot e fundit e kemi bënë të gjith, ja kanë lëstafetën Bashës tani normalisht që por pas herë duhet sigurisht kemi mall për atë doktorin. Ky piktori dështoi. Po ne e shohim ne vin Kristaq Rama. Ne e shohim për për ta komentuar, po kur e merr nga situata politike, ashtu ndoshta ashtu. ai ka hequr dorë edhe aspektin ka hequr dorë për pa. drejtimin e partisë, tashmë është vetëm në rolin e tij si deputet. Megjithatë, sigurisht që protesta prodhoi shumë lajme ë uh, gjëra që ne duam që të diskutojmë nga aktualitetit dinë sotme uh -huh. sepse nuk mundemi dot i shmangim, por sigurisht do të kalojmë tek dhe gjërat e bukura që do të flasim për ditën e sotme. Tatjet do të dëgjojmë pak muzikë përsëri. Uh -huh ju ndërkohën, a thoni mirë mëngjes, ti themi mirë mëngjes, njëri tjetëri në 0, 6, 9, 20, 7, 22, 22, pas mi që vetan, do të kalohem tek e di, apo nuk e di, qojmë se pëse është futër në historie kë këtë të të mëdhjet shkulli. Kështë një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj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 Në vitin 1900 formohet ekipi i futbollit Ajax i Amsterdamit. Historikisht Ajax është klubi më i suksesshëm në Hollandë dhe një nga tre klubet që kanë mbizotëruar futbollin holandez. Në vitin 1927 Shtetet e Bashkuara dhe Kanada vendosin marrëdhënie diplomatike. Në vitin 1929 i jepen çmimet e para Oscar për arritjen në kinematografi. Në vitë 1970, presidenti Amerikan Richard Nixon shpalë doktrinën e ti si pas të cilës shtetet e bashkuarat do të ndimonin në zhvillimin dhe mbrojtjen e aleatve dhe mishve, por nuk do të angazhojshin në mbrojtjen e tre vendeve aleate njëherësh. Në vitë 1979, bje dëborë në shkretetirën e Saharas. Në vitin 2001, ajëndi FBI Robert Hansen arestohet për spjunash nga sovietikët, a i e pranoj fajn duke shmangur mundësine dënimit me vdekja. Në vitin 2013, diamant me vlerë 50 milion dolar u vodhen gjatë një grabitje e tarë matosur në aeroportin e Bruxellit në Belgjit. E dija, por nuk e di, këto njari e futën datën e sotme në histori. gurish që uh, kur e mendon ndërkohë që ne nga njëra an kemi protestuar me datë 16 mm. mm hmh pra një pjesë uh, një pjesë e shqiptarëve të cilët uh, nuk bën bashkë me, me formën e qeverisjes mm hmh gjithashtu edhe në Franc vazdon akoma që elektverdët të, të të protestojnë të protestojnë po kur e mendoni janë bërë shumë mm -hmm. u bën diku që mbas nëntorit në nëntor në 10 po. janar shkurt diku te 3 muaj të plotë mm -hmm. po Në fakt ka ka vjuar edhe këtë fundjavë protesta masive duke bllokuar rrugët e Parisit. Edhe ndërkohë protesta më e fundit nga jelek verdhët vjen një ditë pasi autoritetet nisën hetimit për uh, sulme antisemitike ndaj mm -hmm. një profesori hebre. Oh. Dhe sigurisht që kjo ka nxitur një reagim ndërkombëtar. Ëh. Mm -hmm. uh, është thënë gjithashtu se kthehuni në Tel Aviv, Franca, Shtokajon. Janë digjuar që të thënë disa pa, protestues pa, sigurisht. sigurisht Makroni dënoj ashë për këto thirje Pak raciste pa. Gjatë protestës Me gjithatë mediat shkruen se Fyrja mund të ndikoj në përqarjen e protestës Për shkaktë rjedhës që ka marë pra. mm -hmm. Edhe atje si kur Sikur Protesta ka marr një tjetër devijim. Ashtu është, zakonisht ashtu ndodh. Megjithatë, përpara se të të kalojmë këtë gjysmë orshin edhe të mbyllim këto gjëra të shqetësueshme. <gjitra> mm. Nuk e di nëse e keni parë gjithashtu, por është dhënë një deklaratë që nuk do do të kërkohet që gjithë grupi parlamentar i opozitës të jap të lëshojë mandatet. Kjo ka qenë një thirrje e fundit e <gjitra> e dëgjava. Dhja, Kurë demokrati të Lulzim Bashat. Mm -hmm. Për këtë fazë anse duhet të lëshojnë mandatet, por ç'bëra thash çfarë ndodh në fakt se? Është e çuditshme, nuk e di nëse kjo në ka ndodhur më përpara në në Shqipëri mm -hmm. dhe nuk kishte ndodhur. Por çfarë ndodh nëse lëshohen mandatet? Ëh, hmm. uh, dhe çfarë përfitojnë deputetët? Po. Hmm. E në, përfitimet domethënish ishin Të të mira apo? Të mira the. Fantastike. Fantastike. Aha, Thash një. do ta lë mikrofonin, do bëjmë deputet. <laughs> se nuk ka fën po tjetër. Do të vrasë dona rgoje të gjithëve. Imagjinoje. Aha. <laughs> mund të ndodhte kjo. Por për shembull, një prej tyre ishte. Edhini ti u që një deputet mund të le, mund të sjellë në 4 vite të mandatit diçka në dogan mm. që mund ta përdor për punën e tij mm -hmm. pa e paguar. Mm -hmm. Oh, so. Pra i lejohet që, Po I lejohet Që uh, mund në të kaloj Në 4 kalloj... vjetë vetëm një gjë Apo Po Ditshka po Ditshka e cila i nevojitet ati oh. për punën Mund të kaloj në dogan Pa i pa guer dogan Edhe një maune me banane <laughs> Edhe më aty një shkajt më ndja Edhe një maune manu... eh, ma eh, me banane eh, <laughs> Ashtu e eh? Nësa i thot që unë banane në hashum Pa tjetër që Banane <laughs> I duhet për punën Si banane <laughs> <laughs> Po po na duhet Ma si Do të një videoklip për shumbo uh, banane, <laughs> për <një> videoklip, <laughs> Në fakt paga e deputetit e dini ti që përbëhet nga paga për pjesëmarrjen e tij në seanca sigurisht dhe ai merr shtesë për sa herë që ka një pozicion apo nuk bën detyrën Prit, për çfarë për çfarë do lloj komisioni që ai i bashkangjitet, që nuk është por që i bashkangjitet. Pra jeti deputete më thuat ti mua Flori shkon çik se un kam një kafe këtu. Ai protestu si Uli Veni. Uli Veni. Tamë, edhe deputetët bën kan çoka kështu të këtij llojë, apo diskutojnë dien klasifikimin e pagave, paga e deputetit vjen menjëherë me pas pagës së ministrit. Shi, shi. Si thuam, Flor. Pra që nga pagë mirë i bie. Po ç'bogemi ne këtu, I njëti, ma? <laughs> I njëjti hal, i hall, i njëjti hall. Ëh, uh çfarë -huh. uh, ndodh tjetër? Deputeti që nuk banon në qytetin e Tiranës, uh, pra në kryeqytet natyrisht. Përfiton dieta gjatkohës që merr pjesë në mbledhjet e kuvendit. Të komisioneve Ndërsa deputetet që banojnë në Tiran Përfitojnë dieta për ditët e shërbimit jashtë Tiranë Ta një përjet e ime është uh, Pse Dhebë? duhet të uh, Bëjnë pun jashtë Tiranë Këta deputetet ta po, Nuk do shkojtë të takoj e elektoratin aj? Po në qofë se jesë gjedhur në Tiran Këtë ja të tiranës, po, po, ja, ndoshtaj ka për... Apo, është diku shqivljore së një bëgjeton në po. tiranë. Eh. Zoti matë, zoti matë. <laughs> Unë kam i denset e gjithë debutetët që nuk i përkasin zonave, zonës të tiranës, gjithës e si në tiranë jetoj. <laughs> Pritë, po, qëfar në dhëtjetër, Rudi? Për shëmbullë, nëse, nëse, nëse debutetit pa iset uh, me shërbim telefonik, vlefta e shpenzimeve sigurisht që... No. Po, i kalonë... Uh, Takët të të tua. Po, Tak, sa vetëm. Jo, Në vërtetë. Vetëm deputetët. E <laughs> <Taksa vetona>, di <laughs> përshëmull tjetër që deputeti merr ka uh, pasaportë diplomatike. Po, dhe, dhe jo vetëm ai, po edhe bashkëshortja e tij. Po. Nërështara. Dhe madje pasi mbaron mandatin, 3 vite i vazhdon kjo pasaportë diplomatike. 3 po, pa vjet. Kjo po, disa është konfuzioni. Unë nuk e di. Unë e dija që uh, ekzistonte vetëm për për uh, personat që janë pjesë të trupit diplomatik. Në gëtë dhja që ishte edhe për deputetin Kam ndësë është diçka gjithësë si që dojetë futur Dikute djetë vjetët e fundit Se uh, jo, jo për të thëmë për nëjë gjë Po para, para gogja kohë Dhe mama ja i me ka qënë debutete Për të uh -huh. akohë <laughs> <laughs> Që dojë e re Nështë ka është një përfitim E, dhe, jo nuk e mbaj mend çfarë përfitonte sepse ishte fundi viteve ja, i viteve 90. Prandaj them ka i, shumë kohë. Ja, ja të shpjegojun diçka tjetër mamaja. Ato ishin shtëpia e mbushme bluza të PD-s na ato. T-shirt e shi vishnim ne. Madje madje ka edhe diçka tjetër. Mamaja jote ka për ta pasur uh, pensionin më të lartë po. se sa uh, bashkimi i 2-3 jo. rrogave, pse? Po ashtu është thonë edhe me një mandat të deputetit me pension shumë. Po, edhe sikur ti të emërohesh Vedëm 2 dit deputet <laughs> Automatikisht pensioni më të no. kalonë në pension si ligjëvënës A jë i sigur të për këte shumë? Absoluti i shumë i sigur të dhe shkondikute kë 60.000 lek të rrim për 600.000 lek Me që sa di ria afër nënë ria tamam ria afër mamit kosto për mami të vëetur vetë vetë ti shërbontë ma kishte thën e para nuk më ka thën asgjë dhe nuk besoj se vlen për deputetët e lashtë në Thonjza vlen për deputetët që kanë qenë në vitet 90 vlen po kanë përshtypje që mami t'un nuk i do përshtypjes se ka qenë dhe antare e Akademisë shkencave më duket kështu që për mamanti me bienja 6000 lekë të vitra domethënë ja po i shtohet më duket ria për ria për çdo grad ke kështu 100000 Plus. dhe tjetra tjetra deputeti përfiton me përparsi nga të tjerët të drejtën e strehimit ose i jepet kredi afatgjat në strev vëfnorë vëfnorë po i po, jepet kredi po i jepet kredi afatgjat nga organet shtetërore për katecë ose i paguhet qeraja ose i paguhet qeraja s'aqo e përcakton për sa ko apo po, edhe kjo për një tre vjeçar tjetër po beso që kredia meret për gjatësë, së mund t'a keshë për 4 vite mandat. E, po, prandaj luftër men... njërzit ka i shumë të bënë debutet. <laughs> prandaj, kërë me ndonë, thonë të gjithë këta që <laughs> ti, <laughs> ti t'i ke nga 3-4 shpia. Përra... <laughs> ëse <laughs> ne po thonim që edhe të sako edhe nuk do tjetë edhe ajë që favorizu e se këj fakti eh? i të pasurit shumë Gjithësë shtepi Gjithë se si sigurisht që sigurisht do me thënë këto ishin 3-4 uh, gjërat që mua më bëmë për shtypje Absolutisht që bëjmë për, për shtypje Por gjithashtu ka element si nëse ti ke një problem shëndetsorë Sigurisht që të gjita paguan Ministria pra ti asgje, mm. e Shëndetësisë, prandaj nuk nxjerr asgjë, nuk shpenzon asgjë. <gjulat> <gjulat> Sa mirë. Këto gjërat e këto gjërat e vogla, kupton që. Jo, jo, ska rëndësi fare. <gjulat> Kto që ne na shpenzojnë 50, 60 mijë lekë ilaçe po, në farmaci, kupton këtë. Absolutisht, domethënë nuk është asgjë. Ëh, qenka vërtet vërtet një punë për të shpërqyer, jo, për të uruar dikujt kur euron tani qytetet e sotme U të bësh pafsha debutet. Dhe? Të, pa. <gjulat> të pafsha debutet një një ditë të bukur edhe i ke zgjidht gjithë hallet, po. Megjithëse jemi duke folur për deputet, për parlament, për për Shqipërinë e protestave të këtyre ditëve të protestave, mm -hmm. edhe thënia e ditës sot do shkonte me diçka, do përkonte ndoshta me uh, diçka në frymën e këtyre ngjarjeve të fundit, është e thjesht që e kemi përzgjedhur, mm -hmm. por është e bukur. Është e bukur. Faleminderit Altin. Po. O oh, alti. Dhe shprehja këtë radhë e shmar, dhe shprehja është marrë nga Mahatma ma, ma Gandhi, oh. i Gandhi. urti, mençuri uh, Gandhi, i cili ka thënë, po lexoj një në anglisht dhe pastaj direkt ta përkthej në shqip. I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. Pra, nuk do të lejoj asnjëri që të eci përmes mendjes time me këmbët e tyre të ndotura. O. Pra, nuk do të lejoj asnjë që të eci përmes mendjes time apo brenda mendjes time me këmbët e tyre të ndotura. Kuptimi pak a shumë paula ë. Pra, secili prej nesh e ka një mendje dhe si do të thill që jemi duhet kemi dhe një opinion të caktuar apo jo. Edhe tjetë, një opinion të të protest pandikuar. Protest apo jo pikërisht, protesta apo jo nuk duhet të influencohemi nga absolutisht asgjë por të kemi ti ti ti ti më më shohim aty bindjeve tona mm -hmm. që me duke nënkuptuar që janë të të të mira, bindje të mira po themi. Po, edhe për të treguar të ftohtë. Patjetër. Absolutisht, për të, pa, për të patur një sy logjik mbi mbi gjërat më Mir mirë. Mirë, mirë, për ata që duan të protestojnë, du, nuk duhet të harrojmë se do të jetë edhe moti shumë i mirë, i ëmbël. Çhen kimicizlë më të mirë. Motit që janë në favor të protestës. Protestës protest, dhe jo vetëm. Do të varëj nga 2 deri në 18 gradë Celsius, domethënë ndoje pak ti tani. Do i them komentin e rizh në shesh, kështu pa problem, vetëm me krem dielli. Jamë këto 2-3 ditë, këto 2-3 ditë pritet që të të kemi në fakt goxhangrotësi, diellore, vitaminë D sa më shumë. Ishte një zonjë Zana që po kalonte në rrug ditën mm -hmm. e protestës. Ku? Edhe i thoshte kësaj shoqes së saj, kësaj tjetrës. Aman mi Gru, si duket ishte Tironta. Mm -hmm. Aman mi Gru i tha, "Saj miri majti dhe moti këtyre të protestu?" <laughs> Ka qenë. Si sura në ishi. Ta ishin të blokuar rrugët. Aste të shkretë student e dim se sa vuajtë në ato ditët e Shomë. fundit të protestës Ka Shomë. që një kohë e të mërshme në atë moment Në gjithëse si, protesta është e drejte gjithdo qytetari Absolutisht uh, Por nga anë atjeter është edhe kultur që pas gjithdo protesta Çdo gjë të pastrohet edhe të mos krijohet rrumuj mbi të gjitha, para pa krijuar konflikt. Edhe Sepse vet protesta në vetvete është një kulturë që me shumë shpresë uroj që populli ynë ta kultivojë dhe po e kultivon dalë ngadalë. Ërëndësishme është që me datën 17 ne u zgjuam dhe krye qyteti pak të paktën ishte i pastër, ishte mm -hmm. pastruar nga gjithë rrumujt. Ja. Mm -hmm. Dhrikom me tani do të kalojmë te një tjetër këngë. Do you still love me? No. Raina Dux. Ku tian gryk këtë pyetje? Well what wow. can I say when the sun goes down and i'll never see the rays what can i say Për po, e këpë diskutonim këtu në studion e klubit të mëngjesit Që pikër ish një nga vajzat tona të, të, të talentuara shqiptare Era i strefi mm -hmm. Më në fund ka publikuar bashkëpunimin e saj po, Me bashkpunim. dy emrat të tjerë të njohër të muzikës DJ është nga grek, DJ Vegas Mike, uh, Dimitri Vegas, Vegas ve... Dimitri Vegas Se ka i majku tjetë Ishte një majka Luka smetis, <laughs> Që nuk e njështë njëri gjithësësi gjithës si. Me gjithësësi Ata vetë kam pasë uh, gjithëmonit e shumë të miran Por kjo kënda e po. erës Sikur nuk si nuk në kanë gjithër shumë Unë në faktë Kër era i strefi publikën të këngë në Shqipë I kam pasë gjithëmon kështu Si dëshurime dhijim të parë Më pëlqenit e shumë Tani më së pretendojmë që do Por tani mëjt Jo, dhe me thënë që pasër e dramit Kanë drushuar stili, është e vërtet? Kanë drushuar pak stili ere dhe nuk është se më një gjitë maj shumë për shumë dhe dhe me French Montana nuk është është në një këngë që patin në një ja. bujtë i ashtë zakonshë Nuk është stili, dhe nuk është se më drushon menadjeri Po, pa, pa tjetër është Dëmë të në orientoj, nuk mund të bëjtë shvardo Pa tjetër Këte isha duke menduar, tani nuk mund të pretendojmë ne që erës do t'i jepe direkt muzika hit, hit Setëse u kërkuaj pa, u, u, Gjetë në nëra i strefi dhe o, o bura, u të shumën, lujë vëndit Dhe <laughs> ai... Jo, po ajo okay. që pyet veten është a është kjo realisht receta ajo të për sukses? Jo, receta për sukses për Erën për më tej nga vetë soni që e ka marr në patronazh tani po themi ëh. Ja? A është kjo vërtet ajo që i duhet Erës sepse Era ishte veçantë në atë stilin e vet tip regeton. Për Shqipërinë ja? flasim gjithmonë. Po, edhe për sh për Shqipëri po me bombonin për shembull ishte ndërkohëtarisht e njohur dhe e pëlqyer. Në atë stil ndoshta Era është komode. Mio komode, po edhe sikur sikur përcjell më mirë talentin e saj, zërin, plus edhe ka pasur këngë që kanë mbetur më shumë ë në në kujtesën tonë. Mirë, të ndalemi tek një quiz? Ndalemi. Ndalemi tek një quiz, marrim disa ë alternativa, disa dhurata. Hajde, gati njerëzit. Shojmë nga njerëzit. Do të kalojmë tek quiz-i i fjalorësit. Yee! Bëoni uh. gati njerës të fitoni dy bileta për në Cineplex Sa qef, apo s'ka filmat të mirë këtë ja Se kishim oh. edhe premjera të qënga e indja Disa mishtë mi kishin shkuar kishin parë edhe këtë filmin e Mary Poppins uh -huh. I bukur? I bukur pa tjetër Por? Par është një video të shkurtër Por, kujtë si i fjallortit Për sot është Kur s'kuqesh në fjëtyr Nga të shkojnë sikë <laughs> Vërta alo e vera <laughs> Kurs ku që është në fytur Qfar me ndonë të të rrët që është fjalla për shumë? Kurs ku që është në fytur 06-29-2017-222 Unë me dojtë që është i rrëpur, Flor <laughs> Se A, unë ashtu një herë u ropa kër shkova të këpishina Dhe më ra djeli si saq mbi hund okay. Dhe që atë herë u bëra qukse <laughs> Si që thonë <laughs> Okej okay. Përshë edhe unë me këto... Po nuk është kjo, thuajt i qka tjetër se... Po e sigur qësë është, po së po më dhjena asë të ka tjetër... Po t'i a kjenë... Skuqësh. Jo, ku shkuqësh në fitur, shkuqësh. Përshë dhëtë dhëtë një fjallë tjetër... Digjësh, digjësh. Qëfarë <laughs> shkon... rëndësia ka? Po edhe ti përshë të mënda, ribjësh. I përcëluar. I përcëluar. I përcë Ndërko, ndërko, po të gjojnë edhe miqë tanë Kudoha në mbanë Dëgjuat edhe njëherë pra për saktimi I fjallës Florë Kur s'kuqesh në fytur Kur s'kuqesh në fytur është shpjegimi i, I fjallës Po pra, tani duhet gjetur fjalla Kështu që 0-6-10-9-20-7-10-2-2-2 Kujci i par u hodh në ajer <shy> Shpejt përgjigjet mm -hmm. Në moment Filoj telefonit, qëk, qëk Ndërko, unë në këta momente mm -hmm. uh, Dua q Të marrë një mendim të uajnë Se që do të thot kjo fjallë Pa, pa hmm. Ke gjetur pikër ish njerëzit e dur <laughs> Ke gjetur njerëzit e dur, thot <laughs> Bëj shak Ja, për shumbo Fjalla lumak <laughs> <laughs> Lumak <laughs> Lumak Po mm. <laughs> Do ikim Po, do i kemaltë. Do ti kem, pa... të na lësh të mendohemi për, për, për fundjavën. Mendojni, apo më nduat ska më rëndsi. Lunaka. Lumak, ë? Lumak, lumak, pa. Me lumak. Shpet shpet, me çfarë ju ngjan fjala lumak? Shpejtë shpejtë me një ide. Me kë? Me lumë. Me lumë i thot Studa. Lumak, lumav. Lumav. <laughs> po jo, ja, është. Jo, jo, jo, jo. Muam më duket sikur është një lloj mbiemri që shpreh një lloj gjendjeje, tip lum, lumak e... shpejt, ha. E, nuk <coughs> si i mpaksur. ë Lumak, lumak. Pra ti Suada mendove në lumejn. Në lum. Në lum, po, aty, diku. Lum, lumak. Ti si altin mendove? Nuk e di këto janë fjalë të pamendueshme më. Po pa ha prandaj mos mos i bëj diesh lumak, nuk e kam hasur në ndonjë poezi, çka, prandaj i merret goja si, domethën, okay, si pa fjalë. I merret goja. Okay. Po t'i rrudi shpejt Po nuk po, uh, Mendoj një fjall Lumak dojnë I hutuar kshut, I hutuar Të duke ty Oke okay, Në fakt lumak është Sëth A bull drurës Umbushën deket me lumache Wow lumache. Apo dy Dege ho dhe drejt Në një dru Lastar Lumache Lumaku liri Apo de këtë ho dhe Apo de këtë ho dhe Apo de këtë ho dhe Apo de këtë ho dhe Apo de këtë ho dhe Apo de këtë ho dhe Apo de këtë ho dhe Apo de Lumi e të dier. Pra ishte një degë ose lume, pra. ose mund t'i thuash në mënyrë figurative njeriu me trup të hollë të gjatë të drejtë. Okej. Okay. Kjo ishte fjala. Më pak kurris të dal, mirë shkruajmë. <laughs> Ju duhet të kompletoni shtëpinë dhe zdimiku të shkoni. Dyqanet janë sonë një cep të Tiranës në dietrin. Trafiku dhe mungesa e parkimit janë të, të mërrshme. Zgjidhja për ju është vetëm Prestige Home Qendra e vetëme në Shqipëri e dedikuar nda interior design Ku do të gjeni markat më të mira ndërkomtare Për kompletimin e shtëpistuaj Me kuzhinat, këndet, elektroshtëpjaket, tapetet, dysheket, ndryquesit e shumë të tjera Ta shmës keni pselodhen i lartë të poshtë për të kompletuar shtëpin Vetëm një ndales në Prestige Home, ju mbaron pun E gjeni leht fare në autostradën tira ndurës kilometri dëmbëdjet Prestige Home Ë gjithë shtëpia juaj feston në Ecomarket. Mbush sportën dhe ngroz emrën nga data 13 deri më 28 shkurt në çdo pikë Ecomarket. Vers Cielo Chardonnay 549 lekë. Çokoladë Roshe 299 lekë. Çokoladë Merci 469 lekë. Set produktesh Nivea vetëm 790 lekë dhe merr 5 herë më shumë pik për kategori të caktuara produktesh. Vetëm Ecomarket. Përshëndetje. Un jam Elena nga Porcelanosa. Ju ftoj të vizitoni showroom-in ton në blok. Kemë ulje deri në 70% në të gjitha kategoritë: pllaka, hidrosanitare, mobile banjo, parkete dhe kabina dushi. Nuk kemi çmendur akoma të Porcelanosa, por së shpejti transferohemi në autostrad, kështu që përfitoni nga këtë ulje. Porcelanoza, sepse më e mira, jo gjithmonë është më e shtrenda. Adresa, Ruga Abdul Frashri Prancheshit Wilson, numër telefoni 067 20 11 052. Të nderuar teleshikues, nga data një shtator 2019 nuk do të ketë në transmitime televizive analoge. Jeni endë në kohë për të evituar radhët e gjata dhe kaosin për të pa isur me dekoderin digital toksor dhe vëbët të dy universal. Nëse televizori juaj nuk e ka të inkorporuar dekoderin e këti tipi. Pas datës një shtator 2019 nuk do të keni më mundësi të shikoni kanale televizive që keni par dhe një tani me sistemin e vjetër analog. Nëzitot tani, një shtator 2019 dita e fundit ku ju duhet të bloni ripërditsimin e televizori tuaj. Një afnë në analog, kalon në digital. Ndoli djeli. Filën halët e biznesit, erdi pramvera duhet arredoj lokali Une gjeda zhidhjen, Smart Line Smart Line? Po, po, Smart Line, arredova lokalin me qmimet më të lira në trek Ka rige duke filluar me 90 euro Bazamentit avullinash me 90 euro Spot e ndryqimi me 4.9 euro Prit, ku po shkon? Ika, në Smart Line, ka rige me 90 euro që shmënduri Smart Line, më lirë do t'ishte falas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 Mirë më njësë që të gjithve, mirë më njësë ju që jeni zhuar dhëtë të shkonin punë në orën tëtë Ju urojmë ditë të mbarë ditën e sotme Edhe ju urojmë që da keni sa më të thjesht rukëtimin Deri derisa të mbaroni atë orarin zyrtar. Në faktu koha është e mirë, duket sikur java nis perfekt, se të jep pozitivitet dielli. Mirëmëngjes jona. Mirëmëngjes jona. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirë, falënderit. Juve? Mirë, na mungove më, na mungove njëa. Nishme isi dënjësi asisi, apo? Ju ke xhalan kolegen timën, kështu që jemi. Po e nisëm me ty këtë fillimin e diskutimit në radio. Unë pa e dëgjojam fakt ndërkohë që punoni edhe lajme ta nden nga redaksia kem pasur një javë me zhvillime politike i fundjavë me zhvillime politike. Kështu që ju diskutonit pak mandatet, por pak kush mbase ka informacion se si funksionon kjo puna e djegës mm -hmm. të mandateve. Ëh. Mm -hmm. Deri diku ju e dhat një shpjegim dhe është humor. Ne ne kapëm atë uh, momentin pak më ëh uh, um, si themi më me humor për sa i përket <laughs> për sa i përket uh, se ç'i përfiton këy deputet. Ta. Dhe kur e mendon që duhet heçi dorë nga ato përfitime, Po, uh, dhe do shohim atë anën tjetër të medaljes se si funksionon ose dijen mandatet mm -hmm. sipas kushtetutës dhe si kodit si civil. Ather sipas nenit 71 të Kushtetutës, mandati mbaron ose është i pablevshëm kur deputeti nuk bën betimin, mm -hmm. kur eq dorë nga mandati, kur vërtetohet një nga kushtet e pasdetyshmërisë ose e papajtueshmërisë me ligjin. Mm -hmm kur mbaron mandati ku vendit, kur m'ongon parsyje mbi 6 muaj rresht në kuvend mm -hmm. dhe kur dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi. Pra, praktikisht nuk është asnjëra nga ato uh, pjesë nënë. Dhe kodi thedor tani në këtë rast përcakton se mandati i deputetit i fituar sipas neneve 162, 163 të këtij mm -hmm. kodi ndërpritet vetëm për shkaqjet e parashikuara në nenin 71 të Kushtetutës. Pra, për këtë që diskutuan ta, por që do mandat. Fare... Po, kur mm -hmm. vërtetohet një nga kushtet e asgjethmërisë. Ndërkaq tani në nenin mm -hmm. 164 kodit zgjedhor parashikon edhe hapat për plotësimin e vakancës në rast të lënies së mandatit. Mhm. Mm në ditë pyken... me sa informacion kam unë është që nëse ti heq dorë, vazdhoni tjetri lista. në listë deri kur lista shteron që juhet. Po. Pra nëse kemi një listë të shterur, nuk mund të kemi një pasues. Po pa, sigurisht. Për këtë vend vakant, por si, okay, kështë të vendimit për gjithë shumë. A nuk të gjithë zjedjet para këshme? Jo, për momentin, ose si funksionon me kështetut, është që um, kemi votimin me 7 vjetë e një deputet të ma shumë. Ah, nësës, po, pa. sepse në pra fakt janë më shumë. Pra shumica e fjesht, po. Shumica mm -hmm. e fjesht, që i voton ligjet dhe funksionon. Dhe funksionon. Pa, por kjo si do që ofkrion në gërq politikë. Pa tjetër. Pa tjetër. Kështu që nuk kës dhe është më i gjerë problemi. Po, po, sikur për shembull jona është një luljeta diku në një listë që është vendosur e fundit, sepse atë mëse e fundit të shkagulien ta. Sa duhet për të blloquar listën? Sikur kjo Loljeta ti thotë po. Të ndali jashtë filozofisë partiakë. Kush e kundërshton? Loljeta e kundërshton zëtarin. Po ta bëj këtë. I bie jetë kryetari pastaj, kështu që Loljeta i bie jetë kryetarit. Nuk. Është Loljetës një herë i vjen në shëndinë. Po bëhet ajo për kryetarin. O kryetari ta pranoj ta pranoj 3 ditë para të pensionin 600 mijë lekë. Ajo <gjashë> nuk jo jo jo jo, da... do të humbur, ajo nuk do të humbur. Ajo nuk do të humbur. Luljeta pastaj do t'i bënim një lapid. Luli, <gjash> luli. Edan <gjash> <gjash> banë mend. Ne tani që po më shkon mendja po Luljeta që ka dhe derivati krye emri të kryetarit të të PD-s. Jo, no, gjithsesi uh, urojmë nuk, nuk e di pse secili do të jetë vendimi që do të merret thon që do t'i diqen por thon që do t'i diqen por do të shikojmë vazhdim sepse politika është gati e paparashikueshme pavarësisht uh, shumë amendimeve gjithsesi uh, uh, ne do t'ju lëmë me jo vetëm me muzikën e mirë që do të vi tani për një, ju një? me YouTube si? por do të jetë uh, oh. Jona që do të përcjell të gjithë lajmet uh, për ditën e sotme urojmë që mos të janë shumë të rënda jona jo nuk janë One life when it's one need in the night one love we get to share it leave you baby I don't want you Or leave a bad taste in your mouth You act like you've never had love Mirë më, Mirë më njës të gjithve Mirë më njës, dhe. ora 7.05 në këto momente Ishi me Ava Max Po, sweet uh, but psycho Suhet se do të ketë edhe një këng të re, apo jo suhet? Po, ka publikuar, ka postuar mësak për para shtatorës Në profilin e sajnë Instagram Një fotografiku, thot, të është gati për një këngtëre Oh, sajnë e po Do t'jetë interesante, më ndonjë Së përsa kjo uh, sweet but psycho uh, Ishte hit, rezultoj hit në E, bërtet, e, bërtet. Po, po. Që e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, pi club FMP Kalta hapni aty radion na na dëgjoni gjathtjet të kohës por gjithashtu i themi mirëmëngjes atyre që janë zgjuar të ikin në punë orën 9 apo do të nisin ditën e tyre tani në ndoshta në orën 9 apo në orën 8:06 minuta mm. por mirëmëngjes i themi dhe el dit nga Radio <gjën> Taxi Lux Mirë më gjesë edhe Mirë më gjesë edhe Mirë më gjesë edhe Mirë më gjesë edhe Mirë më gjesë edhe Hello Hello E dhe rudë I shpët, i shpët Ma harove, ma harove fare Ma harove fare kësa i herë edhe E harove rovinën Jo, s'ka problem Unë do bëdhe Nga fjallia fundit që Që, ju, që unë ndjek gjithmon dhe ma qenonë në 7-15 minuta që u shtëroj profesionin ti dhe i këto momente dhe ma dhe vetëm si kusua dhe ma kapi veshi su, su, <rën> është e vërtet se unë njavur, dhe nja urt e ljë Mirmë nxesel, ku ndodhësht sot? Aktualisht unë të ori jam më istacenuar të sheshuizu sa po mësa u shtështemohat të sheshuizun uh -huh. vinë nga gjithmon në itinerajnë si vitori ura Vasilçando ndih bulevardin Bayramhuri, uh -huh. uh, filloi marrja nga rruga Sami Frashi dhe përfundoi tek sheshi i Ujtot. Të gjithë printinarit kanë përskuar për 13 minuta, uh -huh. sepse kishte pak situata me trafik në bulevardin Bayramhuri, uh -huh. i ku përball ekspozitës shqiptarish, ekspozitës shqiptarë deri tek ura dretorisë politike, për momentin një pjesë unazës para qytet me trafik të rënduar. Ndërkohë, në akset kryesorë sot kemi një start shumë pozitiv sepse nuk kanë prurje në një numër të madh mbetësh që zakonisht uh, fillimet e javës uh, shoqërohen me gjithmonë miter të rreveve mm -hmm. por sot uh, nuk dominojnë Knocks of Crisolës sepse dy to tilla janë të çarkullueshme. Është shumë në e rëndësishme rruga e Duhurit Flori fundi i autostradës, në zonën e Laprakës, sheshi Ritini dhe vazhdim drejt qendrës krahutit javë, për momentin nuk ka trafik. Por ashtu de krahut i majtë, pista mm -hmm. që json që vi nga sheshi i lind dhe rruga e drejtë anozë kthesa kamps drejt autostrada, për momentin çarkullojnë pozitivisht dhe pa probleme. Ndërkohë dhe pjesa e zonës veriore që ndiejin itinerarin nga rruga e Kastriodit, pra itinerari nga Instituti Bujsor drejt mbikalimit që kanë lëvizur te autostrada drejtënis, për momentin nuk ka asnjë limë, besoi se zonat e veriut nuk kanë numrin në e mjeteve për për lëvizjen kur qytet. Ndërkohë rruga Elbasanit ka trafik të rënduar, lëvizja që vjen nga Sauku drejt rrugës Gjon Buzorit në qendër, për momentin spikat më shumë trafik nga Ambasada Amerikane, Liceu Artistik ve drejt e Gulnavës, për momentin akti rrugës Elbasanit nuk e përjashton, për ditë është i njëjti avaz, mm -hmm. thojmë do të thënë. Është e vërtetë, e vërtetë është. Probleme e gjithë pjesa rrugës Elbasanit. Ndërkohë shqyllimet në Unav do marrim 2 pjesë në ndarë kilometra kryzimi i Dombosës Farmacia 10 dhe Ministërisë e Ardhme Ura Vasilçandës i marrin to dy pista una flues së Selian posuajtse gjatë ditës janë arterie të kryesore që kanë dhe prurit më të madh dhe lëvizjet më të madha në fakt uh -huh. duke filluar me kryzimin e rrugës Dombosës krahu i majtë së rrugës Silvoksi që vjen nga stacioni i trenit në zbridhje për moment i ka trafik të rënduar krahu i djathtë që fillon nga kryzimi i Dombosës deri tek Farmacia 10 duke përfshirë kryzimin e rrugës në Mia stacioni i trenit Ciri Kodra rruga 5 maj pranë tregut industrial Girmond ka udhëtarë në ngjitje drejt una siguran për momentin nuk ka zhullime vetëm pranë semaforit Ciri Kodrës ka një numër të madh prezencë mirë, por jo duke krijuar semaforë si me trafikaut që do të falet, në ministeria është vërvësi çambu problemi nëse pafer. E pasme në kryqëzimin e rrugës Elbasanit gjithmonë flasin për lëvizjen e onazës drejt bulevardit të shpartit kombi nuk ka probleme me trafikun. Në qendra e Tiranës ka një star pozitiv sidit e anë, e anë tjetër ka shumë problematike në këtë moment, por në momenti qendra duke filluar me zonën e Nankaçeve, Luiz Kurakuçi thjesht që vjen nga shisha vlemëstremit drejt në të kaceve dhe rrugat dhe të të tani që fillon nga misti e rendit dhe i të rrugat që është bushë të gjitha këto intinerarët që e përmbledin në unazën e vokël pra sepse i gjithë këtë intinerarët dhe filluar në unazën e vokël në të kaceve urani pano dhe të gjithë lulli është intinerari unazën e vokël pra që për momentin nuk ka trafik të, është kallusëm në pa probleme. Edhe Eti... pra një start pozitiv dhe një javë shumë e mbarë, besoj sepse në nëse dy akset kryesore qarkullojn mm -hmm. pozitivisht, edhe dita besoj se numri i mitave besoj kryqshëtitin e dominojnë fillimin e javës. Nuk është e vërtetë. Për momentin nuk është në, në nuk ka intensitet ardhje drejt Tiranës normalisht, por më nëse besoj se sot kjo ditë pozitive me trafik normal. Jo vetëm kjo, po thonë që e hëna nga që të gjithë njerëzit janë pak si me vonesë se zgjohen vonë. ë uh, në ish që marrin makinën për të shkuar shpejt dhe shpejt në shpe destinacion. Ndërkohë, nga ana tjetër, çfarë informacioni kemi nga autostrada? A është bllokuar apo është është bllokuar mbrojën e dieshme? Sidën okay. e diell dhe lëvizja nga sesi siponjes, zvarzimi i Drejturit është i kalueshëm në të dy okay. korridoret, por dhe kthisa kamres Marzimi drejt zonës Kamz ose Bulivarit Blu, sepse edhe ato ditën duke filluar nga e Premti drejt ashtu, drejt të dielën në mes, kanë qenë me punime edhe segmenti i Kamz, ë mbikalimi që kanë lëvizjet në autostradë. Për momentin pa lëvizjet janë pa probleme, qarkullohet normal dhe kalueshmëria drej Durrësit drejt Tiranës nga Kamza drejt Tiranës nuk ka probleme. Kjo është e rëndësishme ELD një burim për ta kuptuar se ku jetin këto momente që njerëzit a dinë që ti ELD Patire patire. Yes! Mir, ismi me Andy nga Radio Taxi Lux. Fantastik. Më Ju e dini çfarë oferte ka Radio Taxi Lux? Tashmë e keni mësuar. Brenda vijës së verë të Tiranës 300 deri në kaq 400 lek të reja. Edhe tira në Rinas 1399 lek Super oferta Oferna. Nga anë tjetër ne ju kujtojmë numër në telefonin Se ju doni që ta kontaktoni 048-333-333 Pra 048-333-333 Dhe 042-444-444 Ka ishte thjeshta e okay. ja numërët Pra 4-3-sha Po, jo, janë 6-3-sha 048-sha 048-sha Dhe 6-3-sha më pas Okej okay. Du që je registroj aty e eldi edhe... 048-333-333 Ndurko, uh, do ah, kalujem tek muzik për të yes, që të suar kështu në trafik Apo të, të komentojmë diçka u altin, si me ndonë? Do të... Ta kujtojmë të pak të në lojen e fjallortit? Pikërish, të mund e të komentojmë diçka të vogur dhe të hikni me muzik Super, uh, rikujtojmë kuisin e fjallortit për gjith ju që jeni duke në adigjuar Jeni në klubin Mëngjesit, në radio në komtar e Klab FM Ehm... Uh, Kësti fialorthit, i cili ju mm. jep mundësinë e dy biletave për Nsineplex, është skuqe. Pra, skuqe në fytyrë. Hm, kur skuqesh në fytyrë Ja më si thuhet fjalësh. Jam i bindur që është një fjalë tjetër. Është e diesh çfarë vjen. Edhe ne kemi dëgjuar por. Kur për, ma, ma, edhe sigur unë mendoj se ka një kletç këtu. Nuk të shkon. Që, ja. një ka vetëm një kletç këtë vogël, por sigurisht që është një fjalë që e kemi dëgjuar. Okej, më shumë mirë. Unë dua të ndalem tek disa alternativa, ndoshta për ti, për ti larguar, oke, për ti hequr, dhe për ti ndihmuar, kështu të sikletosesh? Jo, mirëmëngjes Aldo ndërkohë. Tur për rohesh, thot Gita. A, jo, ja. mirë më në gjesë, nuk është tur për rohesh, tur për rohesh, thot edhe Regi, mirë më gjesë, Regi. Jo, Ina, mën gjithashtu. Uh, Luani ti themi, mirë më në gjesë, dhe thot tur për rohesh. Jo, nuk është ajo. Uh, Rosa Cea, thot Blendi. Mm -hmm. Rosa Cea? Po, jo, jo, nuk është kjo. Rosa, mos e ka fjallën për ros, ros, facet, eh, ros, prap, mos e ka për jo, skuqen. Në... Jo, jo, jo. Rosa Cea. <laughs> Shliqesh. Shli <Shliqesh. laughs> Jo. E sa bukur kur të gjuhës si tani, nga tregojnë në fjallë interesante Po pritë ta kuptojnë njërë Shlyqesh Shlyqesh <laughs> që farë dë me të Qa shlyqesh Qa shlyqesh është e kundur ta e fliqesh <laughs> <laughs> Ishtë torë një shëpër para Për dojibin të shfliqesh Jan afruar ndë pak, Flore? Um, yeah. Anila thotë si kletosesh Jo, nuk është ajo Mirë më në gjesë mos arronin shkruani dhe emrin shumë rëndësishma Anila uh, në doli na doli një variant tjetër tani se un skuqe në fillim po e mendoja si një skuqje dielli thjesht një skuqje. Jo. Jo. Tani është Nuk është skuqje mm, dielli, po është, është proces. Po, është është proces. Mund kuptoj. mund ta lidhim pak me Inatosin. E kuptoj, e kuptoj furie, pori e je egër edhe ose kur bëhesh me turb. Ma apo jo, se është edhe Inatosia. Po njita... edhe kur bëhesh furia, po ta skuqesh. Ënjis ta tjetër Inatosia. Besoj që është një stad tjetër. Se përndryshe përndryshe do ishin afruar shumë me Cto alternativa që sa Flori tani apo jo? Po, po nuk e mbërohesh. Shiko, sigurisht jau mund të përdoret edhe në këtë në këtë seks, në këtë kontekst. Mund të jetë një, por ideja është që fjala, ndoshta në përdorim, të duket pak si më më eger. e egër, të për... jet një ndjesitë të egërsisë. 069 2070222 ju e dini në qoftë se mendoni se sh... dini fjalën e saktë për të cilën Flori po Emotiv po, nga vjen një tjetër alternativë e, e momentit motiv. fundit I themi mirë mëngjes Një 2-0 më Jo, por të lutem Si do që tjetë nga dërgo dhe edhe edhe emre, aroni, emrin tëmë E mështë të tuaj si dy biljetave për në cineplek Gjiste si në largohem e tani Me mishtar, me muzik Dhe e këtë e me përserit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 që pavarësia e Kosovës krijon një një ndjenjë të madhe dhe nxit një jetë të madhe bashkimit. Sigurisht. Ëh, mm. uh, por më tepër ne kemi komentuar dhe, edhe këtu, duke sikur, uh, për shkak edhe së bashku këtu, duket sikur ëh për shkaket e të situatës, kosovarët janë më të mbledhur, e vlerësojnë akoma edhe më shumë, mm -hmm, mm -hmm, uh, e kanë akoma edhe më të fortë këtë ndjenjën e e lirisë, ëh uh, të pavarësisë edhe të kombit. Ëh, uh, çfarë ka ndodhur Sigurisht që për pavarësine Kosovës kanë bëritur edhe uh, Përfajsu e së redaksive të ndryshme Gazetar ndërkomtar Në gjithman po, Por një njarje uh, Një njarje i kanë doldur një rrit për i ture të cilin e kanë dar edhe në rritet ti sociale mm. Bëhet fjalë për gazetarin Amerikan Nolan Peterson Ga Daily Sinal uh, Dhe për mes rritit të ti social A i është shprehur të jeti mm. bëfasuar nga mikë pritja që i është bërë në Prishtin. Ta shikë A i ka rëfyër se si një kamarier E oh. ka që rasur Me drek dhe kafe wow. mm -hmm. Një kamarier Po, pikër wow. ish për shkak Sëpse uh, që fari ka thën kamarieri mm. Që farë me ndonë ju që i ka thën kamarieri pa, E ka që rasur së të ne kemi no që të uh, Mikë pritjen për të huaj Oke, okay, thot thua da, ne kemi mikë pritjen mm. Që fari ka thën uh, kamarieri mm. Pse e ka që rasur Kamarieri Njëllam Peterson Me qënë se sot është dita e pavarësisë E Kosovës mm -hmm. Dhe të huajt janë të reguar kanë Në kanë ndimuar në qëllirimin e Kosovës mm -hmm. Ka e kam përkënajësi që unë sotë të të qëras Okej, okay, Rudi <laughs> Po t'i e tin Në së shasin nga këto e sigur Sigurisht që jo ja. Unë më mm -hmm. ndoj që kamarjeri E ka njëzë dhe më thënë që ti jave një kafe, përstaj... E kure pa që porosik trek, i dhe trek, thëmë hajtëve a <laughs> jave drejtë. Se jave <hajde drejde. laughs> do të vetëm kafe. <laughs> ta, ta që ma bëri kështë mu desh muata. Në fakt, <laughs> Rudi është afëruar, sepse um, a i ka thënë, e ke nga shtëpia, i ka thënë kamarjeri, dhe kure ka pyetur uh, Nolan, sepse ma, po ma baguan, vëndi juaj e shpëtoj timin. U gatuan duke qenë se ishte amerikan. Pikërisht, është vërtet se Amerika vendosi vetën për të bën për të nisur bombardimet në, në Dhe thotë, "Më e pakta që mund të bëj është të qeras me një dark." Aha, si shef Alenderin. So, po, edhe she, një shesh në postë mban emrin e Bill Clintonit. Absolutisht, edhe dje në një video të shkurtër që ishte kushtuar pavarësisë së Kosovës, me të gjitha ato dhimbjet edhe luftën edhe lotët, po edhe gëzimin e çlirimit, brenda 5 minutash ishin përmbledhur shumë bukur momentet më kritike edhe më kulminante të kohës më delikate të Kosovës gjatë luftës dhe ishte pikërisht edhe një moment nga Bill Clintoni në Shtëpinë e Bartë, kur vendohësi dhe tha në deklaratën e ti e, publike që tha, ne kemi vendohësur që t'i bashkojemi forcave të NATO-s mm -hmm. për të ndaluar krimet e Serbis në, në, në Kosovë. Dhe ishte, nuk e di, u preka. U preka edhe më, realisht më dolin sytë, lot nga sytë. E, ishte, nuk e di, shumë, në më thënë të, të endjenë, këptanë, së si do mos kur është populli ytë, është, Shqiptar, shqiptar. Mirë, s'ti ke edhe një lidhje ndoshta pak më të fortë sentimentale me Kosovën? Po, jo vetëm. Jo vetëm, po, të gjithë pak a shumë e kemi, ëh. Jo. Jemi një trup mendoj un, një Gj Gjithsesi të ndalemi pak tek tek lojra me lojrat me dgjuesin. Quiz i, i fjalorshit, ju rikujtoj edhe një mm herë. -hmm. Shpjegimi i fjalës së përzierë për sot në klubin e mëngjesit është kur skuqem në fytyr. Mhm. Mhm. Mm mhm. Mm pra mm -hmm. thritem kështu. Po. Qëfar ndodhë me mua kërë s'kuqem në fytur? Unë... Bëhesh ose fritesh? Ose unë bëhem, unë... Direkt mas unë <të> <të> <Turpanjans. të> është. Unë... Turpa njësë. Êshtë folje, do, unë diçka, do, unë në të pak të nga jep një indikacion gramatikor të lutëm. <të> mm, vetë vetore. <të> nuk e nuk vetë, vetë, vetë vetore. Vetë vetore. Vetë vetore. Un. Uf. Uh. Hm. Un. Un oh, sot oh. <laughs> Un... oh, sh, më. Oh, për skuçëm. Për skuçëm e shtoj. Un uh, nuk e di. Të rbohem Oj... thon. Jo. Ja, jo, nuk është tërbohem. Tërbohem. të rbohem. Të rbohem. Po. Megjithatë Ne po lëmt hapur për dy bileta në Cineplex. Ëh, a dhe për titullin e doktorit? Ëh, edhe titullin e doktorit tani më der. Kjo dihet tashmë. Ajo e para diskuton. Okay. Por sot do të sjellim edhe për ju një mystery sound. Duhet uh, gjendet me patjetër se cili është tingulli që cili do të luajmë? Cili cili nga krijohet kjo zhurmësa? Mm -hmm, mm -hmm, 0692070222. Mm -hmm. Duhet të kesh vesh të mirë për <laughs> për këtë speed test. Gati pra. Gati. 1 2 Mm. Mm. <laughs> <Kjo që ishte. laughs> oh. Vogë të ai është. Eo. Prapë edhe një herë. 0692070222. Çmimi është kontroll i plot në spitalin Vital. Kujdes. Që tashmë është pjesë e Spitalit Amerikan. Amerikan. Edhe një herë prapë. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ka një vazhdueshmëri praktë, po, duket. Madje edhe një intensitet që rritet para. Por çfarë është jo përveç se vazhdueshmërisë? Çfarë është duke ndodhur konkretisht, domethënë, përveç asaj? Hm, njërë, për doni ta luajë edhe një herë, më ndoheni. Jo, unë doja fundin. <laughs> si fërfundon? Tah, <laughs> vesha ka. Interesante kjo zhurma. Interesante sepse të të konfuzionon pak. Ti mendon diçka, po pastaj kur fillon intensifikohet, thuam, jo jo jo, se nuk mund të jetë ajo që mendova, sepse ndryshon tingullin. Na eh, shtund mendojnë të gjithë. Por kush e gjen fiton kontrollin e plot në Spitalin Vital, që tashmë është pjesë e Spitalit Amerikan. Perfekte. Të gjitha do të bëni aty me kontroll gjaku, me çfarë përfshin kontrollin e plot. Mshkrit. Këtë gjë, veçët O, kjo këngë sa më kamarë mali altin E mbaj mënd klipin E, këllëkozat i grande, luna fa Po, këllëkozat i grande ka patur atë klipin Me atë vajzën që E përmikin gjithandej Gjithë qëndrat rektare vëtë rëmui E shiojnë më këngë në klubin e mëgjesit Më të qënë këllëkozat i grande Më të nëjtë Këtë në potraj këmbjarë e maj Në meno se rëmë Se sei caduta sei caduta troppo e basta Adesh shoran këto momente mirëmëngjes nga Un Flori. Mirëmëngjes edhe nga Rudi. Nga squadra. Nga Alti mirëmëngjesi. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirë Dërgo. Ne presim ah. që të japim dhuratë sot. Po presim. Po a di çfarë po shikoja, meqenëse po flisnin për pavarësinë e Kosovës ditën e djeshme. Ëh, hmm. uh, i shtuar një shtetas i ri Kosovës dje. Po e disi cili ka qenë çuditrisht. Kush? Kush ka qenë? Hajde. Shtetas i ri. Po. Është i jonor. Nuk e di. Po. Është i jonor. Një shteta siri i Kosovës Shqiptar Po, po pra është bërë Kosovar me, me, me patent kur i thonë ja. Me në shtetësi uh, Se shumë artistë të Kosovës Po rame lahaj për shumbull është se... Me sa di unë Kosovar është e ka pashaportën mm, mm, mm. Edhe mm. përse kështë e bërë një këngë Për pavarësien <laughs> Baba i rita orës Ja Baba i doa lipës <laughs> Jo sa i është është bërë i shaka Po deri ta orës më duket se është, po nga që e ke parasysh shkojnë i mbajnë tjetë, dokumentat edhe jo, drejtë mendoja, është normalisht. Tani është i Shqipërisë ky njeriu? Jo? Po. Ërëshi, është i Shqipërisë. Po, ha, është, është jepeni një ë është këngëtar? Jo, se u b sikur si loja kë kam parun, po unë po. s'e kam par, po thjesht e kam vënë që që e ka deklaruar që është bërë shtetasia Kosovës dje. Aktor? Jo. Ja, jo, është i përket botës mediatike, po themi pa, Wow, shpet. rut uh. Enver Petrov <laughs> Enver Petrov si është I cili është Kosovar <laughs> Blendi Fevziu E jo, jo, jo. Here edhe suada alternativën tënde. Ai tash, ndaj. Afër, afër je. Afër ishte suada. Blendi Pepsiut. Alternativa afër. Gruaja e Blendi Pepsiut. Me ç'është, me ç'është afër, kush riafër me Blendin? Atë duhet di dikush nga media, hadi. Figurisht. Dhe Sokol Sokol Balla. Sokol Balla. Pa! Sokoll Balla. Sokoll Balla ka patur një surprizë të veçantë dje për ditën e pavarësisë së Kosovës, sepse e ka festuar ndryshe, e ka festuar si një shtetas kosovar. Wow. E ka postuar, pastaj ka, ka thënë urime Kosov nga shtetasi i yt më i ri në Instagram, ka postuar dhe dekretin e dhënjes së shtetësisë, firmosur edhe nga Thaçi, sigurisht e, presidenti i Kosovës. Me gjithë se nuk ka dhën asë një detaj, so kolbala, për këtë vendim, apo se ka ndodhur, apo si ka ndodhur Besoj se mund të këtë qënë një nga këto në shtetësit që jepen në form falënderimi, apo mjë njohjeje sepse edhe Rai Strefi ri kujtoim që mori në shtetësinë ju do të dua presidenti Meta. Shumartis Këtë nuk është analizuar që Sokol Balla kishte marrë pra, në shtetësi. Ëh, interesante, interesante. Megjithatë i bie që të ketë dy tani, edhe pasaportën shqiptare edhe atë Kosovare. Edhe dekret për dhënien e shtetësisë presidenti Republikës së Kosovës e të tjerë në mbështetje në mbështetje të gjithë ato neneve etj. Sigurisht. Sokol Balla është lindur më 7 i majit 1973 në Tiranë. Republika Shqipëris i e për shtetësia Republikës së Kosovës wow. Ngarë ngar kohet uh, ministria e punve të brendshme Republikës së Kosovës Të ndërmarë hapat e mëtejme për zbatimin e këti dekreti në përputhje me legjislacionin në fujqin Shumë e bukur gjithës e si Bukur, bukur mm -hmm. I urojmë shumë Ne gjithës e i përket vetëm së so kolë badhës <laughs> Jo, i urojmë uh, së so kolëit uh, të gëzoj të dyja në shtetësit të ashme Panë bon. <laughs> Është është bukur, është bukur. Rikujtojmë edhe një herë uh, Mr. Sound? Rikujtojmë Mr. Sound, po. Ja, okay. 0692070222 dhe një herë Mua sa po fillojnë, më duken si hapa, nuk di pse. Nga pse krijohet po? kjo zhurmë? Mhm. Mm mm -hmm. 06-79-207-222 Edhe një herë rikujtojmë Jep një jep një përgjigje Nuk hum një azjo në qofse jep një përgjigje Mosatonin dhe emrin e kemi thënë Sëpse nuk mund të fitoni për ndryshe Në qofse nuk vini emrin në fund të Të mesajtë tuaj të Ndërkoj që me qënë se ishim edhe të personajtët e njohur Po diskutonim pak edhe për një, një njarje tjetër Goxaj interesante Në mm -hmm. lidhje me njënga talentet shqiptare Për dua lipëm po pised mm -hmm. Ube uh, ditur që dje në fakt ve duaj kishte postuar në Instagram foton dhe qëndronte pikërisht përball uh, përkrah msakt të statujës së dyllit të bërë uh, në Madame në sajt, nënder, në der të saj në, në Madam Tsot edhe uh, është është diçka shumë e bukur për çdo artist që të shoh veten në në një statuj dylli dhe duaj edhe dua, kishin bërë shumë identike në fakt Po, po, e kishin bër gojja mirë, edhe unë atë mendova, e kishin bër pak a shumë me atë veshjen tipike të saj të me kështu crop top të tanës, të skenës, bigërisht pantallona xhera, me me stomakun e bukur të shesht jashtë, dhe ndërkohë ndërkohë ajo që më bëri përshtypjes ujë ishte edhe fakti që dua kishte kombinuar një pjesë të veshjes së saj tipërisht me ngjyrat e veshjes së statujës së zyllit. Isha në kostum rozë, një ngjyrë rozë, po. Se një singjur rost qiklamini thonë dhe një herë mm -hmm. Edhe për konte diçka gjaketa e saj me atë e, bluzën që vishte statuja Kështu i që shumë e lumë të rtua, sigurisht Mua, ju shumë përqenë faktisht në një fotografi tjetër Kua e thosht e ku ka mardhur në lëndër me prindrit E kemi vizituar në vitin Muzeon në 2006, 2006 në. Dhe, dhe së bashku me familjen Dua një, një voglush E këshu madhe dhe cikëthi buçko <laughs> Kështë e dal këra Gjulia Roberts dhe Jennifer Lopez Ndërkota një <laughs> ka statuin në <e> saj <laughs> Po shumë muzeon është vërtet shumë detaj bukur Që edhe aju e kështë evidentuar Po që në 2006 në, në shkoj si vizitor thot, Dhe pas taj në 2008 2019 po, Kam statuin të të një vitin dite shostat ujen time çfarë arritjeje ja? ë përveç 2 grameve <laughs> që që çmimeve i, i përlau para një javë <laughs> mirë kanë Dupur. ardhur përgjigjet për, për uh... kuicet për për vitet për kuicet po më, në fakt më shumë tek tek zhurma uh -huh. doja që ndalesha pra kanë ardh për shemb rrahje me dy bek jo ia ja. ja, nuk është gërmim në tok wow gërmim ja, në tok jo nuk është gërmim në tok Um. Mm -hmm. Eko zemre Jo, nuk është eko zemre Eko zemre Interesante kjo a? As njeri nuk tha hapa Të punosh me, ka, me kazëm ose lopat jo. jo, nuk duket Me qap, qap Qekic, thot, dikush tjeder jo, jo, nuk është qekic Na vjen keq mm. Punime me kazëm Jo, mm. ka që një gjashme që nga punimi me kazëm pre, Më am duke s'kush mi fort uh, kazëmë Shkrep se kurëndes, thot dikush tjetër Ja ah. Mirë oh, Të të sojnë oh. Pra, s'një nga të mundësi nuk ishte Hiqeni nga defteri Nga lista, nga lista Dhe vazhdoni me disa alternativat të tjera Ndërisa të gjendet nga dikush Në fakt është gjetër Pasë pak, do të shpallim Sërkush është fitu e si I kontroli të pëllot nga spitali vital Këtë nga në të nga lënsum Më burë dhe shumë familjarë Gjësë ndërullo Shajënë Look what we started On Club FM, Albanian National Radio Mirë më nxës, ora është të 26 në këto momente Mirë më nxës! Mirë më nxës! Hello. Hey, hey. oh. Hello! Mirë më nxës! Hey! <laughs> Mirë më nxës, Shqipri Mirë më nxës, të gjithëve ju që jenis juar uh, Ju rikujtojmë se duhet të jeni në orar nësë të kini punë në orë nëndë mm -hmm. Ose në qovë se kini të nisur punën? Mm -hmm. Do të sapo na dëgjoni nga, nga zyra. Ti vendosni qëllimin vetësuaj. Ne ju rikujtojmë se mund na dëgjoni sigurisht nga radio në valën e 100.4 në Radion Kombëtare apo edhe frekuenca të tjera në qytetet tuaja. Ju tashmë e dini se ku mund stacionoheni, por gjithashtu edhe në faqen tonë online www.piklabfm.al. Aty keni uh, seksionin Radio Live, kështu që mund ta dëgjoni gjatë gjithë, gjithë kohës. Ëm mm -hmm. um, mjafton një klikim dhe pak Absolut. internet. Nuk Absolut. shpenzoni shumë internet. Ja, nga ana tjetër, ëh uh, është gjetur në në Zhurma fund. Okay. Është gjetur. Disa e kanë gjetur nga ju këtu, ha. disa nuk e kanë gjetur. Por, por i pari. Por, por. Për shembull, janë dy. Është Arbri mm -hmm. dhe Nasian. Nasia? Pa. Unë përshkoj me Nasjani, dhejnë ka gjithë Nasjani. Nasjani. Mua më mbetet Arbëri. Arbëri. Unë përshkoj sërish me Nasjani. Me Nasjani në shkonë Altini. Votë i me të shkonë? Unë shkonë. <laughs> <laughs> me atëj që e ka tërguar i pari. <laughs> Dhe në fakt, ka thënë, hapa në të borë, Arbëri! Oh, wow! Bravo! Arbëri bëhet fituesi. Hey, Arbër, ma, ma. e marë Arbër. Arbër bëhet fituesi kontrolit të plotë në klubin e mëgjesit nga Spitali Vitali e çdo tashmë është pjesë e spitalit amerikan, mm -hmm. kështu që urime Arbi, të duhet një kontrol. Në klinikën Motoreme, në klinikën Motoreme të, të gjitha të mirat të botës. Mm -hmm. Për të dalë kështu kur i thon brand new i ri Fringo. <laughs> nga shëndeti. Vetëm <laughs> ty s'të gjend dot asheti. Le të mua jo. Urim arber, urime. Ne kemi dhe kuisin e fjalorit. Urim arber, mm -hmm. por mundem mm -hmm. të, të hapim një kuisi tjetër se mm. nuk duket si kur ai fjalorit është Papa. shumë i vështirë. Për dy bileta për sineplex. Kaq kaq e thjesht që nga jojtja. Jo, Le të themi. Okej. Okay. Hmm. Atëherë 4 në 10 gram. Ose vajza mm. Ndahen nga partneri të tyre A man mu i fëm i gjek të stondajë pika pika, pika, pika, pika Pra, 4... Një, 4 4 në 10 grau Se vajza Ndahen nga partneret të tyre Sepse a i ose ata Pika, pika, pika, pika Vëndi <gjë> <gjë> <gjë> <gjë> <gjë> qka <shka gjë> 0, 6, 7, 7, 10, 12, 12 Natyrishm dallë dy bileta për në sinema. 4 tak. në 10 gram, po shikoj se është është është guxhan numër i konsiderueshëm, është, është 4 në 10 gram. Pra edhe ky problemi, presupozohet të jetë një problem vërtet acarues përderisa ndan këta shifte. Acarues është, acarues është, yes. ëh. Mm -hmm. Edhe un do ta bëja. Ashtu. Wow. wow pra ti do deixh te 44. Te 44, don. Wow. Tani ne mjaftojnë që ti bëjmë fyetje ndërkohë suit, se si pëlqejnë raportet asaj dhe marrëdhëniet romantike dhe zbulojmë për shembull. Po jo, nuk është kaq i jo, thjeshtë. Nuk është kaq i thjeshtë, absolutisht. Ti e ke kaq i thjeshtë biletat këvajs. <laughs> jo, nuk është, nuk është. Megjithatë, ndërkohë që u japim E mua më pëlqeu shumë fakti si studim. Hmm. Edhe mbëri për shtypje Por uh, kam i den që kanë të drejt Mirë pra shpejt gra. e shpejt Dërgoni për që gjetua ja A, uh -huh. Fitoni të biletat Kush është Në fakt kjo Kjo është edhe në qikë sfida Komadhe më shumë me vetën Për gjetur se Pse 4 nga 10 uh, Gra apo vajza Po N'dahe. Ndaheshin Për këta arsua Edhe ndërkoj që u lëmë pak kohë të mendojnë, të mendojnë që të gjithë Edhe të të tërgojnë përgjigje sakt, në saktë sigurishtë në 069 27 22 Një tjetër... Marrin dhe një gjemë brapshtë, më falë, Rud Po si, në qofë se japin përgjigje në saktë Jo, jo, e kam fjallin, nuk marrin dhe një gjemë brapshtë, kër i falin të dashurit Ah <hë> Jo, nuk është ja mm. <laughs> Po qëna shkove këshu në tësa dekzat të tjera Ta një nafut e kështu në këto mendime <laughs> Po jo, e pyeta për ta Për ta së qarruar mm. <laughs> Jore, nuk ka këthim braba Pas të taj <laughs> <laughs> Shikot, ta një ndoj një mundë Si ku i djetë, po të regulohet a <laughs> <laughs> i problemi Regulohet a i problemi Unë më ndoj që pa Më ndoj që regulohet Nërsa <laughs> Ndërsa vajzat e studimit ndonjëji, 85% jo. jo. e burrave që janë pyetur në këtë studim kanë thënë që jo në asnjë mënyrë nuk ndryshohet dot dhe kaq. Ë <laughs> uh, grupi. Po. E një një tetvjeçare në Seattle të, të Amerikës. Mm -hmm. uh, në Washington e di se çka bën. Tetë vjeçare. Po. 8 vjeçare 8 vjeçare 8 vjeçare jo 8, 8, 8, 8. Se mm. po ishtov edhe një zero Nga <gibberish> pra Ka filuar u shqen korbët Në Korba Korba? Korba Po Adna. Në korba, korba <gibberish> <gibberish> Në gjithë që të edhin e saj Dhe ka filuar mërë durata më rapsht Nga korbët? Nga korbët A, oh. Shkojnë A, korbët, marrinë duratët të... E, vërtet është kjo? Po, nga korbët, po E vërtet është Dhe në fakt lajmi është bërrititur në të gjitha televizionet amerikane Dhe si e nisi këtë pasion Gordon E ka një që diqëm të... Nuk po. është në ishë pen të këshu është paka shumë ka ato dam këne zes Si që është dhe vetë Po, prende e thëm vërtet. Po pra, qëmësha për... jo ka një lidit që diqëm e bje Thua? Po, dhe rrësa Po s'kan ndodhur, si kanë nisur e gjitha? Le të themi gjithë si një shtrëganë. Ka pasnë ndonjë gjë më të mirë për të bërë në jetë? <laughs> A vajza tetëvjeçare. Nga rrugë. <laughs> <laughs> po tetë vjeçësh të, të suda, edhe mund të luajë, po. Jo, e di pse, <laughs> më erdhi për çeshur se ndërkohë që Altinë po jep gjithtoh shpjegime për korbat, un po mendoj vetëm një gjë që Kosova është e mbuluar nga korbat, e disa shumë Verte? korba kanë Kosovë. Si, wow. Si Ato nuk janë wow, korba, janë është ai lloj tjetër që ngatrotin korb. Jo jo, janë korba. Kosova gjithmonë ka qenë e mbuluar nga grupe korbash. Shumle... Jo jo. Edhe pöllumbaka, por korba këtu me me me turma të mdasuhi, edhe i dëgjon edhe natën e dëgjojnë donjer, por edhe gjatë ditës këtu. Wow wow wow wow. Dëgjojnë shumë na ajër. Bëka si qen ky korbi këtu. Mos e si ambulant. Po ta mam të si ambulant. Wow wow wow wow. wow. <laughs> wow, çka ndodhi me këtë policim ik vajzë, policim të mbajsin që merr të dhuratat si kështu ndodhur kjo vajza që quhet Gabi Man. Ja, dinë në anë Man. Edhe herë, të lutem. Fishtë kjo është Wow Gabi ma në fakt Ka filluar që të marë dhurata nga korpët E saj që ushqenë mm -hmm. Dhe ka njësur rastë të si shkë Kër i kanë thënë atatër shtëpisë I gjetë pak këplerat jashtë <laughs> uh, Në fakt e këplerat ka patur dhe ushqimë Dhe ka, ka vënë regi anafruar okay. Këta shpend um, Të që ditë po, Ka filluar që të ushqenë dhe Që për e asaj dite Asaj ju bërë si ritual Për para se të shkontë të për në shkollë Ti ke harruar moj Valbon? Ke harruar në shtëpi? Thjesht me plera. Vënd zmerte ushqimin, po jo këtë radhë merrte ushqimin që i jepte e ëma vet. Për për. Bukën e shkon, po bukën e gojës e ndante. Ah, po tani pyetja ime është, dhurata që merr kjo, ta De ja korbat ja vjedhin të tjerëve dhe ja japin kësaj si funksionon. Po, kip, sepse thonin fakt që korbi ka një lloj vetie, tërheqet ndaj oh. gjërave me shkëlqim, po. Apo përpiqet të marr uh, gjëra. Shu uh -huh. Kënë një loj qasje nda i këture sendeve që uh, reflektojnë në dritë uhum. Dhe thonë që sh, uh, sendeve kryesisht të cilat janë të shtrejnë ta Në fakt, vajza ka filluar që di mbledhë këto gjëra Dhe uh, gjëja më me vlerë që ka marrë ka që një perllë wow. okay. Po, që ajo e ka të shënuar dhe të gjë e shënuar në ditarin e saj uh, Në fakt, vajtë fjalë për vatë floriri Dhe këto janë oh. po, sa më shumë ka Tirana s'do ne kishim shumë gjë qava ne diçun në saj. Por sigurisht, sigurisht që janë edhe sende të tjera pavlera, pa vlerë. Nuk është të thënë që to janë të gjitha, kaqto. Po, ka ka patur vida, ka patur vida. Uh, <laughs> vida. Po, <jenë>. oh, <laughs> s'na merrit ikesh. <laughs> Butona, butona. Ja shvidhosit. Ka patur guriç këtë vegjël, uh -huh. ka patur uh, një rubin që thuhet se është një, uh -huh. një rubin i gjelbër në dhe vajza gjithmonë uh, i shënon orën i si inventarit, si më thon. Mban një lloj inventari, por në fakt është ditari i saj. Kaq sot. Kaq rubin sot. Kaq diamant nesër, dhe pas nesër. Në fakt është shumë e studitshme, por është bër <laughs> pikërisht kjo gjë i ka habitur të gjithë. Ëm um, dhe ajo mendon për shumë se forma se njëri prej uh, këtyre korbave ajo i drejtohet me mik, me fjalën friend. Oo, por mos e thosh këtë ajo ai e kurrizoi si më thonë, zot i dëmitëra. E paska bër pasanike më saktë uh, friendly. Dhe po, dhe në fakt në fakt ëm dihet prej prej kohsh <laughs> nga studimet edhe studiues kan thënë se korbi dhe njeriu kanë një lloj marrëdhënie të fortë. Absolutisht po. Prandaj kanë bërë dhe filmin atëra The Crow, ëh, mm -hmm. që ka qenë, ok, po, dhe thonë nëse ti do të kesh dhe të marrësh gjëra, pra ato të, të kthehen gjërat nga një korb. Ëh. Mm -hmm. Pra, një studues thotë, "Atëher duhet që ta vlerësosh atë në vazhdim." Korbin. Po. Dhe prandaj, me sa duket në psikologjinë e këtij shpendi, Um ushtimi që Gabi jep i eptëdudit në... është një lloj vlerësimi që ajo i bën atij. Dhe si prandaj i sjell gjithmonë vizion. Ja, thënë në mbrahtë. Duket se kur kjo marrdhënie është shumë Star, ditjme, po po e çuditshme, po vazhdon që të ketë. Është vërtet. Wow. Shumë ndërësant Shumë ndërësant Se të shatë symbolike ka korbin Vecë kësaj Vecë kësaj Ok Blidem jatë Se symbolik është edhe ajo që kur vjen një korbin dritarë përgatit Të do më thëmë për botën tjetër Ja pa nuk është ajo mëma është kuku prist Kuku vajka Kuku vajka Po veç kuku vajkës Kuku vajka Po të a bëri korbi dy her Po jo ma ti sa jo A të ere Shiko Ju nice check-up. Diç po ndodh me jetën tënde. Ti check-up te klinika veçance. Ngri këmbët nga dielli, ëh. Shikoj, ose ose ka diçka tjetër. Na gjej atë ku ku. Shikoj ose ka di, mos e kanë fjalën për këtë kor, korbi si ambulancë që bën te Rudi. <laughs> po pra, ose naqila atë atë atë gugu gugu miaçka na gugu kuku vajkan që është ke, ke kënga e Redonit në fillim bi sotronte një çetë sa ajo thonë. Prandaj kanë mbetur vetëm 200 Redon. <laughs> <laughs> uh. Okay. Përshundesim suhatës dhazës in Mexico. I është a uluar, i është a uluar, feel good. Përshundesim suhatës. Cranberries. Cranberries Animal Instinct. blackout <laughs> I should have to let her but I had nothing to write about All uh, of blood is all around me I get dizzy and for stand up The cutting part was easy but regretting it is so fast. Mirë më në gjesë, mirë më në gjesë po, Pas uh, kujtët që kemi apur këtu në klubin e më gjesë uh -huh. Pse 4 nga 10 uh, uh, zonja uh, Apo vajza ndahen, ndahen Nga partneret e tyre mm -hmm. mm -hmm. Kanë ardhur përgjigje? Shise që kanë dodhur, po kanë ardhur përgjigje Po ndalim të disa uh, për, për ti hequr suada Po, edhe gërhima, për ti një mor tha, ja. Dhuna e ushtruar ja. Vjera <laughs> uh, mm -hmm. Po gërhima është nga alternativat më të shumëta Po ja, ja. Nuka, ja, do të thënë, ajo që ka, mund të ndihmoj është që nuk ka faktor të jashtëm si vjerra, vjerrri, është një ëh, si ta them, një, shen, një ves i keq që ka ky partneri tyra dhe mm -hmm. Prandaj ato detyrohen ta lënë. Çka ndodhur? Ves, pra. Çka ndodhur s'u? Mm -hmm. Në fakt është shënuar një tjetër ndarje në histori. Oh. Mm. Martesa më e shkurtër ka për protagonist Një qift në ku vajt Po, tre minuta Elisabeth Po, tre donatër, minuta Dhe në fakt, të të si pas në staj e cilja është raportuar Të sapu martuarit kanë kërkuar divorcin Pas vetëm tre minuta është nga ceremonia e lidhje së kurorës Së kurorës, po Nuk e ditë, do me thëmë Po, po, i Sapo kanë dalë nga ambjenti ku kanë nëshkruar dokumentat e martesis Gruja wow. ka vendosur të kthejt për sëri Edhe të kërkuo i ndarja Po, sëpse, ka ishë në wow. ashtuja për Lidoja në media Ajo... Që në ka pënguar dhe a i nuk e, a, e ka ndimuar A, dhe kjo qow, ka të reguar shumë pra Dhe a i ho sheseruar uh, dhe në ka shkuar direkt Jo, dhe nuk, dhe nuk e se flasin për staj Dimin e dhe kam dryshe këtë lejmi në tim Si, këti <laughs> Se uh, kjo i thonë të marrës copy paste Po të andryshosh dhe rrugës dhe uh -huh. si Kjo ka thënë, më ofendoj <laughs> Më ofendoj pra, nuk e ka Ka thënë hëmë të qo tani Më këti ide Qo marrë E bashkë nuk e ka okay. ndihmuar dhe e paska ofenduar. Ju nëse më ofendoj për 3 minuta, pastaj marrësi të imagjinosh ç'do të ndodhë në të ardhmen. Të drejt ka. E paska ofenduar duke mos e respektuar pra. Mm. Kjo është ideja. Po, no, oke. Okay. Por që nuk e di, të paktën mund kishte pritur që të bënin dhe këto festimet, të hanin në një gjithë mirë, të kërcenin, oh. kupton bo, dhe pastaj mbasti të bëndë gjithë këtë gjë ti thoshte dëgoje di siç puna. Ti as dorën nuk madje të çohesha kur u martuam, kështu që Po, jo pafshim. E mbyllëm, kupto çafën. E mbyllëm shfaqjen sot. Vendimi në fakt për divorc u mor nga një xhest i vogël, por deçiziv, siç ishte kjo që po komentonte edhe Suada. Ëm. Um, A dhe e quajte e ka quajtur budallaqe. Po, oh, çfarë budallaqe? Shum keq, mm. shum keq. Edhe në Kuwait okay. ekzistoi ka kjo fjalë? <laughs> Unë mendoj se është vetëm <laughs> fjalori i ta. Unë mendoj se <laughs> bën shumë mirë sepse po të kishim bër këtë, të kishim tjetër u të, të itinerarin që tha Rudi, Rugi, por. O. Rugi ynë. Rugi i yre. Nuk do të, Rrugin. nuk do të komentoeshin sot, do nuk do të ishte dasma më e esh, shkurtër, para po, vetëm si 3 si minuta. Po, çdo ditë ja hanfutën në story për diçka atë. Do mbahen më të gjallë. Ështu që ne ju rikujtojmë edhe një herë. Mbas britnit edhe. Për cilat syem nga 4 në 10 10 gram po ë diverstohen ose ndahen nga partneret e tyre. Mm. Ëh dhe të gjitha opsionet bën këtë gjë ai. Pianes thotë dikush? Eh? Jo, jo, jo. <laughs> të gjitha opsionet që po vin deri tani nuk janë nuk janë të sakta apo jo. Jo, ora nuk është pianec. Oh zot. Çfarë mund të jetë? Çfarë po ndodh me ne kështu? Pakar shumë ujë dha një ndim ndërkohë. Era e keqe e gojës vjen një tjetër aty mënia. Jo, jo, jo. Wow. Jo, jo ana. Oh zot. Ëh, gërhitja nuk mund të jetë sigurisht. E tham atë. Po, pra, e kemi thënë kështu që nuk nuk besoj se është ajo. Po, nëse ose nuk kemi ndonjë opsion tjetër, ndalemi pak tek Tek tek një krye titull që më tëroq qi vëmendje në fakt. Starte kishe për të hapur censurën. <gjali> do ta hapim censurën. E hapim censurën dhe ndalemi direkt te klaimi. Absolutisht. Gati. Tani klajnë do t'ju tregoj një mënyrë të lehtë për të përgatitur një sup me sup me hudhës. Nuk ka shumë alternativa, kështu që mos flisni. Pa. Ah, patjetër, okay. absolutisht. absolutisht. Do t'ju japim një kontroll të plotë. <gjali> Do, po, na kemi një kontroll të plot në klinikën Vital. Që është pranë spitalit Amerikan. Bukur, bukur. Në rast po, se gjeni. Kam përsëritur që është e thjesht altien? Po, besoj se po. Doni ta dëgjojmë edhe një herë që ta fiksoni? Edhe fikson një herë ta fiksoj 06792070222 për gjeles. Tani do t'ju tregoj një mënyrë të lehtë për të përgatitur një supë me. Wow. Po, nuk do të zërit të ta ketit. Shikoj tani, shumë nuk e diun. Shumë lehtë është se sa supa ka, supë me. A plus super, shikoa. Po e kanë thënë, ka një numër të caktuar alternativash. Po. Që pa, për shemb 100 supave, supa. 100 supave. <laughs> si ishte ajo sa llojet e pastave që më kujtoha dhe titulli? 50 hije dhe pasta. 50 hije dhe pastave. Dhe 50 <laughs> 50 dhe pastave. Pa. Nga shefrena ata më kollin. 50 hije të supave. Po. <laughs> <Kështu> që thotë rut ku dohet të dalësh? Disi një, një krye titull që më dëroj që vëmendje mm -hmm. në sot ishte pikërisht ky. Skencestarët planifikojnë kloni imin e Krishtit. Oh my god, erdhi fundi seriozisht e ke? Fundi i <laughs> njerëzimit. <laughs> ndërkohë që të krishterat për 2000 vjet janë duke pritur ardhjën e dytë të Krishtit, disa të tjerë po ju s'keni pse e prisni ta bëjmë ne, ne spekëve, ofra. Disa të tjerë ndërkohë e kanë kuptuar që duhet ta marrin vet çështjen në duart të tyre. <laughs> Do <Dhe> në <laughs> fakt një grup që vetçu vetçuhet tashmë projekti i ardhyes së dytë mm -hmm. me ndimin e shkencës e, pretendon se do të kthejë shtypëtarin e madh në në tok. Në fakt antarët e grupit janë duke planifikuar që të si ajo... marrin Kullë Babelit. Wow. <laughs> po, besoj. <laughs> në fakt, në fakt antarët e do të ndodhë një ndarje tjetër tani. <laughs> e këtij grupi janë duke planifikuar që të marrin monstrën e ADN-së së Krishtit, pas së cilës embrioni me ADN-n përkatse do të implantohet në mitrën e një gruaje që do të jetë vullnetare për lindjen e fëmijës klon. Këtë She. e kanë bërë të ditur mediat kroate ndërkohë. Megjithatë, megjithatë, përderisa këta njerëz edhe nuk i merr seriozë dishtan shumë bota është <laughs> shumë uh, publiku një spazi një uh nuk ka nas fazë sepse një iniciativë e ngjashme ka ekzistuar që prej vitit 2017 ndërkohë. Ëh uh -huh. dhe dhe George Bisbee, që është nga Oxford dhe ndërkohë edhe një teolog tjetër, Joe Basil, kanë bashkuar forcat për të gjetur ADN-në e Krishtit. Po si mund ta gjesha ADN-në e Krishtit? Të dy, të dy këta shkencëtar kanë shfrytëzuar pëlhurën e famshme me të cilën mendohet se të jetë mbështjell Krishti pas kryqëzimit oh. e cila ndodhet në katedralen e Turinos në Itali qëllimi i tyre është të marrin ADN nga kjo monster për të monster monster sigurisht për të përcaktuar ADN-ën e Krishtit me qëllim që më pas të bëhet klonimi wow. ata besojnë se janë në rrugën e duhur bën të ditur ndo ko e përditshmja kroate Dnevno po ti çfarë thua ud a janë ata në rrugën e duhur hmm, kjo është një pëlhurë ti Kjo është një pyetje retorike mm. thonëm flasë, <gjohet> <gjohet> që nuk kërkon përgjigje fare. Po se ku ta dimë ne pelerina që mendohet se ka veshur Krishti, jashtë ka veshura të pelerin? Po hë pra, ndodalt se kush e ka veshur. Po hë pra, sipër e shikonte. <gjohet> po sigurisht. Po si do na dalin nga ka rekordet e atë nës çuktue miravjet për para? Po <gjohet> besoj që ka rekord se si. nuk e di për shkakun nëse chimia uh, e flokut jo. mesa di nuk uh... unë e kuptoj por e kam fjalën nuk mund të jenë marrë në atë kohë kur ende nuk ishte zbuluar ADN-ja mostra kupton që jo sigurisht mund po mund të ketë mund të ketë gjak me... për shemb ajo të mbetur po, në po po mund të ketë mund të ketë po si mund t'ia ja referosh një personi që ka jetuar mira vjet përpara e kam fjalën kur ti existon, nuk e marr mostrën aty domethënë pra, pra. se do ta kesh për mira vjet a pa Jo, mund të qëndroj kamiden, mund të qëndroj, është ato po. thahet si thahet për shemb. Ka metoda, besojse? Jo, jo. A donea që qendron, është e vërtetë që qendron, por është ideja që duhet Adone, të kesh një gjendo, rekord volëm me bicikletën edhe i thash atij se kanë prek atë, kanë ata sa ka kaluar 3 ditë atë. Shiko, a, unë a, nësë me dorat, gjërat çu. Te, kom te komissariat i djeshëm. Dhe... Ja, Shiko komissari i shtarvajt ja, ja, e ti. Ja. Po jo, ajo sot do ta dënë. Jesh ku <dhe> të <tariat>. falesh. O ai si e di se donte. Te drejtoria policisë. Në këtë nga kino studio, se që është e kapërëm dërëp Shkojët e top kosmiku Direkt Ke leshaj Ata dhe më përkalu e tre ditë dhe ka zëmë pluhuri Nuk mund të marim asë dhe gjë Në gjëtë e ti, ku të falë Me gjënërë tani, imi vjetë O altin Po se ti e nga tronë, oreshenja e gjishtit nuk është ADN Jo, dipra e di, unë thash Idea është vendngjarja, vetëm. Ai, je me ide. Mund të ketrën aty, mund të ketrën çime floku, mund të kenë të pështyrë. Pfu, ç'sapo ezi dot dhe po shtymaka ka katë. ka çdo gjë mendoj që ka të pa, bëj edhe me lëkurën edhe me çdo lloj prekjeje mund të mund të gjendet ADN-ja mm. me sa ndonjëri për shkak nga tensioni që kanë gjetur atë percent uh, po po ka kafshuar për shkak mishrat edhe i kanë dhën aty e ke para shpjegimesh edhe klonohet <laughs> të tmeshme klonohet shkencëtar i Bardh që zbuluar arkeologu i Bardh <laughs> nuk e thash të shkojmë me miqtan tani të djemi de muzikë edhe Gjitha të... es gja, es po, me, me gjitha të jo më kote përmenda këtë informacion Sëpse pasi, kur të likëthejemi Më pas, kam një tjetër informacion shumë interesant Që do t'ju kuriozoj përmës you know, like Girl Your crazy ways Can you hear me? Say you're leaving on a 7.30 train And that you're heading out to Hollywood Girl, you've been giving me that line so many times It kind of gets like feeling bad Looks good Fakt se pëse sa her që ne emocionohemi Kryojen këto um, Këto em Emocionet në lëkur Shprehen në përmjet uh, Ngritjesë të qime dhe Mendova se nga i që do t'ulleshin Në qëmimet e barnave në gjithë të farmacit mm -hmm. E thasht se ti ishe shumë mi lumëtër për këtë fakt <laughs> Pëse ka dalë kjo informacion i po, fundit Ka dalë informacion i fundit Kur mm -hmm. thot se uh, uh, Do t'ullen qëmimet e Uh, I laqeve me mm -hmm. gati 5% 5% E kjo ashtu e wow. lidet me kursin e këmbimit Monedes euro e cilja karat me 7.2% Wow Qime me të barmave ashtu si që të gjithet din Në vëndin ton përcaktojnë si pas CIF duke u bazuar Dhe në kursin e këmbimit e euro Pas shiko Që duhet të binte euro të binin edhe uh, Shmimet e i laqeve oh. Por është një lajmi mire mm. Për të gjithë si do mos për mosat e treta A, E vërtetër që edhe e kan më shumë shpenzojnë më shumë për sa i përket këtyre. Absolutisht. Po, po, po, po, po. Edhe aq më tepër te me pensionet mi që kanë në Shqipëri, ky është oh. një lajm i mirë. Megjithatë, çfarë ndodh? Sa herë që uh, ne emocionohemi, po thoshim që marrim këtë uh, këto emocionet që na ngrihen qimet ose na duket sikur lëkura bëhet më puçrra mm -hmm. të vogla, në fakt uh, ndodh diçka. Një ish student në Harvard ka studiuar vitin e kaluar individët që Sa her që t'i gjojnë muzikë, ka në kalonjë këte emocijnë. Si. Ah. Në faktu, lumëtimi shqyrtoj, 20 studentë, 10, 10 prej të cilve, pranuan se përjetonin ndjenjat e lartë për mundura në lidhje me muzikën. Mm -hmm. uh, a i zbuloj se ata që kishin ardhur të bënin lidhjen emocionale dhe fizike me muzikën në të vërtetë, kan struktura të ndryshme të trupit ndryshe nga ata që nuk krijojnë lidhje të tilla. Pra, Sh -sh. për shembull, Suada thotë që jam emocionuar shumë kur kam parë uh, Enrico Iglesias pa, në koncert. Po, po, e vërtetë është. Kështu që ti ke patur një lidhje shpirtërore po edhe fizike mm. dhe sapo ke shkuar në koncert kur ai ka dal, edhe ka kënduar, ti ke të janë përcjell këto emocione. Uh, Derë një orën e parë njerëz kanë kuptuar fare ku isha. Ëh mm -hmm. dhe m'dritëshin bajmen që m'dritëshin shumë gjunjë. Pashakade, do të thotë sikur s'ka ndodhur asnjëherë. As sikur populli m'dritëshin leqet e këmbëve. No, <laughs> uh, Gjjatorës së dytë koncertet aty e kam kuptuar ku isha dhe e kam shijuar më shumë. Në fakt Suada thon që sipas pa. sipas hulëmtimit thon se ëh uh, Ata persona kanë një vëllim më të dendur të fibrave që lidhin korteksin e tyre dhe zonat që përpunojnë emocionet. Shushir. Që do të thotë, të dy mund të komunikojnë shumë herë më mirë, pra, mm -hmm. këto uh, lidhen më mirë me njëri-tjetrin. Plus, kjo ndjesi, gjithashtu mund të lidhet me kujtimet e lidhura me një këngë të caktuar, e, e cila nuk mund të kontrollohet. Mm -hmm. Pra ti e ke në mendje, mm -hmm. edhe të... e ke dëgjuar në një moment të caktuar apo të ka dhën emocion se mund të ketë pasur lidhje shpirtërore me këtë këngë për shkak të një situate që mund të kesh kaluar ose a solution po me një ngjarje që të ka ndodhur. Dhe për më tepër në bazë të studimit është thënë se muzika mund të përdoret si një terapi shumë e mirë për të eksploruar ndjenjat. Madje bëjmë më... një, sh... një një shkencëtar i cili uh, ka studiuar trurin ë uh, se si në fakt reagon uh, mm -hmm. pas një muzike. Mm -hmm. Ëh çfarë ndodh? Uh, ë gjithashtu në bazë të një studimi, kohë më parë, The Beatles është ndaluar që të transmetohet në Rusi, muzika e The Beatles, po. Dhe duke qenë se uh, muzika e The Beatles u përcjafua kaq shumë nga bota, ishte popullore, ishte popullore, po. Ë vërtet. Nga, po le të themi jo vetëm nga kultura perëndimore, ë um, Në Rusi, përvecë se u blokua, një grupë studiues ish, uh, filluan që të studionin se si reagon të truri kur ti digjoje the Beatles, mm. dhe Beatles dhe u habitën, se si ka mundësi dhe me thënë që pati atëlloj, uh, pati kështudim dhe me thënë e qënë një tjetër nivel, sepse u habitën nga fakti që Beatles të pëlqet ka shumë në përgjith botën, trendikon oh. të kënjërzit dhe me thënë si reagon të ta sa mm -hmm. e er që studionin. Mm -hmm. Kështu që fajtas uh, shtysën këtij hobi. Muzika, muzika është një terapi e mirë, por gjithashtu kemi dëgjuar edhe edhe për fëmijët. Për fëmijët, kur janë të vegjël, mirë është të kenë muzikë klasike në sfond, sepse i bën edhe më inteligjent, i bën më mirë. Nga shumë pediatër në shumë fakt. Këshillohet. Që kur nënat, kur nënat janë shtatzën, uh, kur dëgjojnë muzik vazhdimisht, sidomos muzik klasike. Sepse ndikon shumë në ritmin e fëmijës që brenda barkut, që nga embrioni e më tej duke u zhvilluar, por dhe një lajm mm tjetër shumë i mirë i si li është bërë i ditur vetëm këtë muaj në fundit, mm -hmm. vjen, sërish nga mjekësia dhe ka lidje me muzikën, por kjo është shumë interesante, sepse është zbuluar së fundi, se të sëmurët me Alzheimer's që mm -hmm. është Sigurisht një nga sëmundjet më serioze të korave tona mm -hmm. për moshën e tretë mm -hmm. fillon zakonisht me sklerozën dhe mm -hmm. normalisht vjen një moment që ti nuk kujton dot më asgjë, e dim, as as as prindrin as as, as fmijën e të tjerë të tjerë dhe duket se sh, mjekët kanë bërë një grafi të mirë të trurit mm -hmm. të të sëmurëve me Alzheimer's dhe gjat kurimit të tyre është parë se vetëm zonat ku është e registruar muzika që kanë dygjuar gjatitës të tyre, mm -hmm. vetëm ato zona ruajnë kujtesën që ditërishtë. Muzika, muzika është vërtetuar këtë muajnë e fundit nga mjekët, nuk preket pra gjëndrat e kujtesës që mbajnë muzikën nuk preken nga së mundja e alzheimers, ër janë të vetëme gjëndra në tru pra pjesë të trurit që Mbajnë kujtes Dhe Alzheimer, Alzheimer nuk mund të e që do të muzikën nga kujtesa e, e pacientit Pra ndaj di njëmi tekste këndur shumë Nga as një mësim biologjia Po, japsa mm -hmm. Samir, ne që jemi me kufje qdo ditë, do me dhërë... Ne dhe e kemi, e kemi shumë të mirë të ardhëmë. Mos të kemi frikë, do me dhërë. Jo, ah, se un ka pjelluar ah, ah, shkruaj në ditarë, ah, për, ah, për të mbajtë so, ur mundë që ndodhë nesër bas nesër. Ndërsa në orën 7, së gjovë a botën. Oh, zot. <laughs> o, sëtë. Karë në një përgjishë e kujtë, jam kuriozë. O, ka në ardhur, Suada, po unë në fakt do e që t'i ebnim kopak edhe të censurës. Mm -hmm. Ka ardhur për shumbullë uh, perime, uh, sup me ujë, thotikusht tjetër, ujë, sup me ujë, sup me preshë, eh? sup no. uh, me perime për sëri. Më pëlqeu kjo sup me ujë. Sup me zërë zë vaë. I të ishërë, për shatë. Jo, jo, ajo sup me uj duhet jetë shumë e shishme njerë Eja është zakonshme <laughs> Sup me gur Ndërkot <laughs> dikush nga pyhet, kjo muzika uh, juaj i bën mirë bebitim? Uh, e ke, pa, e ke po, në parka, po, po e ke lindur, po. apo De në, në shastadisht Eda jo në dashër oh, Absolutisht Eda, mm -hmm. vazhdo të dëgjosh në qofë se enden nuk e lindur be bushin tënd Ako ma ka uh, Pikërisht Vashdo të të gjoshë sa më shumë muzik klasike Sëpse i bën shumë një zhvridhimit të trurit Që që brenda barkut. Edhe e rëndësishme është që bebin tënd e ke mi shoqëruar ne, që nga ngjizja deri vesaim kur të lindë dhe të lindë i shëndetshëm. Do jetë kshu energji komplet. Po, edhe do t'i thuash pastaj që ja, me kët kam shoqëruar unë. Po, përzierje Flori, Rudi dhe Suada. Me Altin. Kohë të fundit ve Altin. Po. Në ADN. Po, Altin, asnjë nga këto alternativat nuk është. Mund ta dëgjojmë edhe një herë censurën dhe rikuitojmë numrin 069 2070222 për dërguar përgjigjen e saktë. Tani do t'ju tregoj një mënyrë të lehtë për të përgatitur një sup me. Wow, sup me kastraveca. Këto janë një gjë, po kam hall të mos e bëj. Jo, të thahem, mos tha e thuaj, thasë është shumë, a, pa ka shumë pak alternativa pra. Pa, sup me mish. O sa. Për... me mish. Jo, nuk është me mish. Por ne ndërkohë në sfond po dëgjojmë The Beatles po po just up a for fun. Ah. Beatles so she, I'm I'm together come together vjen dalin nga Beatles pam together. Justa hey, nga Beatles sa e bukur është. Të cilët do të rikthehen në, në shtator në vëmendje jam shumë i bindur sepse një film i cili titullohet Yesterday do të Këngat, do të vi në kinematografi. Nuk e di ajo këm ndonëse. Mm -hmm. Mendoj që është më e bukur nga këngët më të bukura sigurisht mm -hmm. The Beatles. Po Beatles kanë aq shumë këngë të bukura faktikisht dhe aq shumë hite, saqë ndonjëherë është e vështirë të evidentosh në një si më të bukurin për shembull se secili ka atë veçantinë e tjipo, të vet. Mika, uh, yesterday, po. si shumë spirituale, shumë pozitive dhe mështë, se, shumë i përfshirëse. Ka shumë gjëra brenda. Ashtu ka qenë që atëherë kur u publikua sikur e, e përfshinte të gjithë, gjithë popullsinë në mbar botën. Ishte vërtet këngë shumë universale, nëse do do e, e quanim kështu. Ëm, mm -hmm. ndërkohë gjithsesi, folëm pak më parë për supozimet mbi klonimin e Krishtit, ëh. Mm -hmm. Edhe ishte një mm -hmm. informacion në fakt që, m, nuk e di, na e mbushin mendjen apo jo. Eh, eh. Po, në thejë që do, pikërish, nga do nga të në thojë e diçka tjetër në cilja do të në shokon dhe, dhe doja të dilja pikërisht e kë kë uh, informacion tjetër kë është pak më po themi substancial, në që ofse mund taj që uaj kështu oh, Në fakt shkenstarët pretendojnë kod e fundit mm -hmm. se Biblia është shkruar në një kod që para shikon ose para thot në gjarjet e së ardhmes wow. What? Mm -hmm. Qfar? Në fakt kanë qenë matematikienët izraelitë ata që kanë ardhur me me këtë ide fantastike dhe ata mendojnë se dallojnë apo kanë dalluar brenda Biblës pra euh, librit euh, që konsiderohet nga shumë njerëz si libri më i famshëm euh, në mbar botën kan dalluar një struktur apo një model ë përsëritës mm -hmm. që është si një model parashikues në tekstet e lashta Tora që quhen tekstet Tora në fakt Tora është fjalë hebraishte në gjuhën hebraishte mm -hmm. që do të thot instruction, do të thon udhëzime, do të Tora do të thot udhëzime në gjuhën e hebrejve. Ndërkoh Tora përbëhet nga pesë librat e Mojsiut që janë në në hebraisht sigurisht. Kodi është bulu Nga një metod e gjetur nga një software e veçant në kompjuter pa? Pra në përmjet kompjuterit dhe një software i ti dalon kodin brënda shkrymeve të tora të lashtat në uh, bibël mm -hmm. Disa nga njarje dhe eventet duket që përshkryhen si pas ledzimi të kodit pa? në bibël Disa nga këto njarje që dalin nga ledzimi i kodit duket se ka ndodhur pasi është shkryar Bibl prakodi. Ëh mm -hmm. uh, fakt faktiki, uh, faktikisht faktikisht matematikienët izraelit e kanë zhvilluar kodin mm -hmm. duke u bazuar tek në fakt një libër i vitit 1997 i titulluar The Bible Code, pra uh, kodi, kodi i Biblës, mm -hmm. që e ka e ka shkruar Michael Drosnin dhe ai ka qen ai që e popularizoi këtë ide që në vitin 1997 me këtë libër oh. duke pretenduar se përdor pjesët e hershme të Biblës për të parandaluar Atentatin e Kryeministrit Izraelit Në luftën e Gjirit Persikë Po flasim për kohën 2 gusht 1990 deri në 27 orë të 1991 Gjithashtu edhe Rënje Kometash për shëmbull Parashikohen për mjet kodit si pas ti Dukë i se kishtë edhe info për shëmbull Për holokaustin Në, në kohën e nazizmi Të luftës të tytë botrore Apo atentatet të tjera si A.I. I Kennedy për shëmbull Dhe Vladimir ai të tjerë Robert. Kështu që, kështu që ideja, ideja e kë, gjithë këtij libri erdhi mm -hmm. në fakt nga një gazetë e vitit 1994 e oh. quajtur Statistical Science apo Shkencë Statistike, uh, pasi një studim shkencëtarësh paraqiten prova se jetët e njerëzve të shenjtë të famshëm rabi që quhen në gjuhën në, në hebraishte pra për jezuitët mm -hmm. uh, ishin të koduar në librin e Zanafillës, që është tekst i hebrej religjioz, Por... siç është si Bibla jon. Pak a shumë, pra, ideja është që ndoshta Bibla është e koduar me ngjarje që parashikojnë të Ardmën. Jan thjesht hipoteza, sigurisht. Natyrisht. Po shikoj Por do të ju them un diçka tjetër që do shoh kohën është e vërtet. Një adoleshente. Po. Ka shkuar në mm. strehë. Ëh, mm. uh, sepse kishte dhimbje koke. Po. Okej. Okay. Po, uh -huh. kishte dhimbje koke, deri këtu ska zgjë. O, oh, vdisha, më dhëm kokë po pinte, sa lutem një vend ku të strehij. Një dhëm ku një vend ku të strehij, sa thash një dom. Edhe ushtria. Po. Ku ushtri në dëbor? Ra në koma. Oo oh, bo. Dhe kur uzuua 4 ditë më vonë pas se kishte lindur. Çfar? Uh... Wow. Seriozisht. Pra, një adoleshente është ankuar për dhimbje koke është trirë për të fjetur Ka rënë në koma dhe pas 4 ditë është ka lindur Në fakt bëhet fjalë për Eboni Stevenson 18 vjeqe Nga Oldham, Greater Manchester uh, Nuk ishte idën se ajo ishte 7 zën Dhe pasishtë kishte shkuar në shtrat Në djetorë të 2018 Edhe nuk ishte zgjuar Ajo u dërgua menzitim në spital Dhe u vendosë në koma të detyruar Për para se të zgjojë më 6 djetorë Me një vajs të vogël Wow Studentja e kollegjit e cila studion për fizioterapi në sportivë Mhm, mm ndihmë ah, terapeutike sportive. Po. Nuk ishte pak. Kjo kurvati <të> ushtria, ai kishte barkun e madh apo? Asnjë fryrje të barkut. Nuk ishte ndjer asnjë smundje në mëngjes dhe nuk kishte humbur asnjë periudhë të saj. Uff, wa. Ai ajo nuk e dinte paraqishtes. Nuk e ka, ka ditur se kishte as fryrje barku. Ajo nuk e kishte iden se ajo priste një foshnjë pas foshnjëa e saj e palindur ishte e fshehur në njërin prej dy mitrave. Në gjendje të chuajtur. Po, uh, Didelfus uh, Didelfus Uterus. Mm -hmm. wow. Uhm. Në fakt, uh, pas uh, vuajtjes së një sër sulmesh, më 20 uh. dhjetor, uh, Ebony është dërguar me nxitim në spitalin Royal Oldham të Manchesterit të Madh dhe është vendosur në koma. Dhe kështu në fakt është zbuluar se vajza ishte 7 vjeç. Pra, Shumë pra, sëri. praktikisht e bëni ka ka lindur në koma. Mm, ka lindur në koma. <laughs> Imagjino të shtrihesh për të fjetur dhe mbas 4 ditësh të zgjohesh me një bebush të vogël, me një voglushe në duart të tua. Shiko, mund të duket uh, okay, pozitive që zgjohesh me, por kur e mendon. Një pozitive është është totalisht e çuditshme, është nuk konceptohet dot. Ktu e kisha fjalën. Si ka mundsi? Patjetër që për atë do të ketë që ndonjë surprizë këndshme, ndoshta edhe jo, se sa vjeç ishte? 18 vjeç. 18 vjeç. Imagjino as nuk e ka ditur as kreta që ishte shtatzën. Do ketë qenë edhe një shok i madh për të kur ja kanë Nëzirë një bebushet të vogër dhe i kanë thënë, kjo është fëmija ytë, qëfarë, më falni, më s'keni nga truar derën e domës, nuk ka mund të Me si. Me gjitha të kjo nuk është habiqme në Angli, në Angli kemi ja. parë dhe rasin e nënës më të rej që ka lindur në vëndet përëndimore, po, po, po, për sigurisht si që kjo është, po, në vëndet përëndimore, sigurisht që kjo është, po, në vëndet përëndimore, sigurisht që kjo është, po, Natollë Moshe. Do rritet po, bashkë me fëmijën. Po, tamam, do rritet bashkë me fëmijën. Megjithasë, megjithasë ne nuk është se kemi një dashuri shumë të madhe për ata që ndoshta janë kanë një dashuri të madhe për kafshët, e din se ë uh, në fakt është po e njëjta dashuri si për fëmijët. Kur thon për shembull, nuk e din se e keni para të zonjave që i thon biri, i thon qenin. Po. Sidomos për njerëzit si... që nuk kanë fëmijë. Kafshët e shtëpis janë gjithmonë një, një pjesë e pandashme Por e edhe për ataj, Por ataj që kanë Edhe ataj që kanë E, e kanë shumë të rëndësishme Ka dalë një studim uh, i cili thot Se uh, një riu e do qenin po një loj sa fëmija Unë do të nalën pas pak të këstudimis E përse ta një është momenti për uh, mishtan mm. Yes Dhe rikëme Hope when you take that jump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 I hope that you fall in love And it hurts so bad pain. The only way you can know You gave it all you had And I hope that you don't suffer But take the pain Hope when the moment comes You say were an lil hope that you spend your days that they all lather up I'll say I, I did it all I, I did it all I honed every second That this world could give I saw so many places The things that I did Yeah, with every broken bone I swear I lived në fakt ka alternativa të cilat na vijnë si shpëtim her pas here mm -hmm. dhe ka informacione të cilat uh, na japin na japin mundësi dhe alternativa të cilat uh, për një jetë më për një jetë më të, të lehtë, më të më komode. Mm? më komode. më komode. në fund të ditës për çfarë punojmë? Ajë ashtu. Dhe aq më lumë të lumtur jemi kur aq më lumë të lumtur jemi kur këtë oferta mm -hmm. uh, fantastike na vijnë me një cilësi është shumë shumë të mirë mir dhe me pak shpenzime. Pra ia vlen lekut mm -hmm. që herë. Çiko, uh, kur flet një herë për televizorin megjithëse ne jemi në radio, mm -hmm. por jemi të gjithë të lidhur me me ekranin, me patjetër. Ëh uh, në fakt, në fakt duam të shohim, po kur duam të shohim, çfarë ju pëlqen më shumë, cinin televizor? Filma. Oh, filmi filma preferuar. E, e, e, definitivisht, po. Si do të thotë për, për shembull? ë uh, lloj gjinie filme? Gjinie filmi. Po, jam te komedia dhe te drama, do mm -hmm. thriller, uh, horror nuk më pëlqej fare. Mhm. Mm po ti Altin? Un jam uh, mm -hmm. te filmat autor. Te filmat autor. Megjithatë, për shembull në rastin tënd që ke edhe një fëmijë të vogël, është mm -hmm. shumë e rëndësishme që uh, kur fëmija ti mos i dëmtohet uh, syt sepse është të gjithmonë i lidhur me ekranin, do të shikoj ato kukullat e tij etj etj. Në fakt, në fakt mund të shpenzojmë për një televizor që na pëlqen, por në rastin, në rastin e miqve tanë si mm. Neptun, sigurisht ne shpenzojmë shumë pak. Edhe për cilësinë më të lartë, aty e do gjeni mbi 50 modele televizorësh me vlerë deri në 60.000 lekë. 6. Të rinj, po deri në 60.000 lekë të rinj, janë televizorë të markave nga më të njohura si Samsung, Grundig, LG, Sony mm -hmm. dhe janë smart ultra high definition. A, kjo pastaj oh, e okay. bën që Kjo e bën më interesant. Ndryshon punën atë. Në fakt un duhet ta them edhe Imagjinou që nuk kam televizor për shembull. Po, e. Si gater, duhet të jesh gati. Duhet ta them mm -hmm. që edhe im vlla për shembull që ë së bashku me të dashurën ti, e tij e morën tek Neptuni këtë Televizorin i thash për uh, oferten. për ofertën dhe realisht janë shumë të kënaqur sepse gjetën uh, uh, një markë shumë të mirë, uh, ekrani për një uh, pagesë realisht modeste. Kjo është ajo që mund t'ia ja bëjmë dhurat familjes. Po, dhe në fakt me këtë vlerë, m'pak se 60000 lekë, merr një televizor Suhad me cilësinë maksimale të figurës dhe madhsinë që ju përshtatet për ambientin tuaj, jo, ëh, sa tani të duhet edhe kur shef filma për shemb, duhet një ekran që të jetë. Duhet, por nuk e ke ambientin shumë të madh, tani mund po, marë, po pravra, njën njën ta marrësh. Mund ta përshtatësh. Mund ta përshtatësh. Ideal edhe kjo. Të po? gjitha këto do t'i djesh në Neptun, ëh, uh, sepse normalisht ne e dimë që Neptuni sjell këto marka më të mira botërore dhe e gjeni në 20 6 dyqane në Shqipëri. Kështu që kudo që mund dalësh, planifikoje, mund ta gjeshe edhe tani afër. Lë njëherë që tani edhe me këtë Google-in, Google Maps ti i gjend direkt ku mund të jetë Neptuni më i afërt, po ke, ke pafund. Ti e di tashmë se si është. U gjithmonë kam menduar që Google Maps për shembull për një qytet kaq të vogël si Tirana nuk vlen fare. Jo, jo, vlen, më bën ça. Është, më bën ça. Ndonjëherë nuk e nuk e gjen ka rrugica. Është, është. Po ndonjëherë edhe nuk e ke par dyqanin më të afërt, kështu që të vien në ndim. Patjetër, kështu që nxitoni ju që doni të bëni ndoshta një ndryshim në teknologjinë e shtëpisë juaj. Dhe pse jo dhe një dhuratë uh, familjes familjas po. Pse Apo, jo, edhe ndonjë njeriu shumë të afërt të zemrës, sepse sa kohë që oferta që qëndron e hapur, a e kupton se është më pak se sa një smartphone? Mm, kur e mendon jimmon, që mund të marrësh, imagjino. Ëh, ja vlen për ato ditët chill, kur i themi ne, pra ditët e qetësisë, relaksimit, të shton të diell sinema, tapë tamam. syt aty. Si do të mos ato? Mirë, siç duhet. Ah, ju thash, ju thash për, ju thash për rastin e fëmijëve, jo për veç kësaj. Rasti ne e kafshëve që i duam si fëmijë. Ah, për ata sidomos ja, ne duam t'i qenim si fëmijë. Si po. Në fakt, macet nuk e marrin të njëjtin efekt, thotë studimi. Eh. Ato janë në vendin e dytë. Por në rastin e studiusve japoneze, ata kanë matur sasinë e oksitocininës ë uh, në tek personat të cilët uh, përqafojnë kafshët e tyre hmm. dhe kanë arritur në përfundimin se është po e njëjta knejësi se të përqafosh një fëmijë. Ua, sa bukur kjo. Fantastike. Dhe të kujtohet që oksitocinon e përmendëm ditën e të dashuruarve këtu, ë, mm -hmm, jo më lart se parë dje sepra se... është hormoni i dashurisë separdje po, para katërdit po, e, e e rikujtojmë sepse thamë edhe që për kdhëlljet në çift ë gjasëjojmë lëshojnë oksitocinin për ja për këtë është qetësues është tamam kështu për ditjen për dashurin <laughs> po. për qafoqjen dhe ja u oksitocina së vësh kurse unthem për qafojë që të dy që të, të marrësh dopio mm. doz oksitocine po, do të kalosh <laughs> aty ku duhet nët <laughs> kalosh overdoz oksitocine madje thonë që ai shumë duan kafshët këta njerëz dhe janë shumë të lidhur saqë edhe shpenzimet i bëjnë po një lloj si po, për një fëmijë. Po kan ato uh, analizat, po, vaksinat po, që duhet po, po të bëjë. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <që> <laughs> po pse po, thua gabim? Absolutisht. Jo më kanë patur vetë qen. Kështu që janë i lidhur. Po absolutisht. Shumë, madje thonë që mirë është mos të marrësh një të dytë. Është rritur me ty? Deri 3. Ah, deri në 3. Mirë, mirë, paska ecur por zakonisht nëse mesataren e moshës e kanë diku 7-8 vjeçë mesat di Ose ndoshta edhe më shumë varet, varet edhe nga raca, varet edhe nga raca. <laughs> Megjithatë është për mbajtje nga, nga, <laughs> <laughs> <laughs> nga servisi. <laughs> Patjetër. <laughs> uh, duke qenë se jemi në minutat e fundit, a ka përgjigje për, për kujtse që kemi? A bravo. Oh, uh, suada, suada. Po jam duke u për censurën, sup me kërmil. Jo, jo, jo, jo. Sup me kërmil? Sup me peshk. Jo. Sup me domate, sup me oriz dhe spinaç. Soup maker pool. Jo, WhatsApp. Dergojua da për ty, uh -huh. Kumari, tradtia. Jo jo. jo, jo. Jo. Bo, që po mendova se do të ishte shumë i thjeshtë. Dobra, Suada. Çfarë bën gërhitja përsëri? Ne kemi thënë jo, pa jo gërhitja. Jo. Daiaku thot dikush. Jo, nuk është ashtu është. Jo në në rastin e sondazhit të Suadës, vajza është e fortë, është trime, ah, merr no. ajo vendimin për to. Dgjova se ai do të divorcoj, pam pa. Ska të... divorcoi. Mirë. Dora duhet të largohemi. Ne ne mendojmë se ja kemi kaluar dhungë. mirë me ju. Urojmë që edhe ju t'i a keni kaluar mirë me na. Do të ritakojemi përsëri nesër. Nëse mos harroj. Ja, v sa më ka filluar, kështu që një javë sa më të mbarë. Ha! I jepi Alidirit, thojë ai, se ne mi kaçme gaz. Ëh, edhe ka gaz çdo ditë. Por çfarë tjetër? Ne jemi të lumtur. Ëh, dhe sepse dhe ajo dhe dhe energjik, energji pozitive alie. Pozitive, po energji pozitive dhe përjasht me një vend natyrist. E vetme dhe është klubi mëngjesit. I've got to remember You're shying away Well, I'd be coming for you anyway Too late